Jó reggelt, ma 2019 október 25-e péntek van, és 4 percel volt reggel 7 óra. Ebből az indián volt, ha minden igaz, még három nap van hátra a mai nappal együtt. Ma tehát 2019 október 25-e péntek van, fél nyolckor kapcsolom Navracsis Tibor, nyolckor kapcsolom Baranyi Krisztinát, fél kilenckor kapcsolom Bácska Jánost, és 9 órakor el kell mennem legkésőbben, vagy legkésőbb. I Friday Megyek, készítek Egyrészt elmegyek az autómért Amelyre felkerülnek a téli gumik is Másfelől pedig Volt egy ilyen fékhenger Vagy nem tudom valami, valami, valami csere volt a hátsó A fékeknek van valami Izéjük, ami elkopik Big a Múlt heti civilapályán már a 31. egyedik már a 31. legnézettebb műsor volt. Maradjanak meg az ATV, életől az én nézőim. Különös tekintettel arra, hogy ott már látható a januári folytatás. A mondatnak nincs második fele. Pontosabban mondva van, de ott ilyen hallgatás van. Ez egy olyan műsor, mely számtalan acíméből az egyikben azt mondja, hogy benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, azt is mondja időnként, hogy jelent az árvóckosárból, meg hogy normál zenei hang, meg a reggeli rádiumi műsor már nem sokáig, Mert hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ami azt jelenti, hogy ha csak itt valami nem krepál, akkor úgy tűnik, hogy december 20-án ezen a frekvenciának egy fejecsík befejezi földi és éteri pályafutását. Ma október 25-e van, aki akar visszaszámol, én még eltekintenék ettől, és szerintem a későbbiekben sem kezdek hozzá. Ilyenkor az embernek mindig eszébe jut, hogyha az életével kapcsolatban bírna hasonló információval, akkor azzal mit kezdene, de ennek a mondatnak szintén nincs vége. Ez a műsor 14 éve aluljaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Köszönök is tudják, pénteken ilyenkor Filipov Gáborral szoktam beszélgetni, de őt a munkája szólította el. A mezőr kitart. Szeptember óta Karácsony Gergely 7.07.7.30-as sávot vette igénybe. Egyetlen sms sem reagált. Milyen ürt hagy maga után, azt önökre bízom, én a magam részéről, Kült helyéről ebben a műsorban, amíg ő elő nem kerül, utoljára számoltam be. A jövő héten még kik kérni az önök tanácsát, meg a véleményét az összes többi önkormányzattal való együttműködésemről, ugyanakkor a szeretőnek elmondani, hogy egyedül a 9. kerület az, ahol a gyászmunkát és az örömmunkát nem feltétlenül ebben a sorrendben el tudom végezni. Mint hogy a gyász és az örömmunka is minőségileg más dolgokra vonatkozik. A 18. kellett polgármesterével nem sikerült kontaktust teremtenem. Valaki ígéretet tett, az még a mai napra áll. Aztán, ha előkerül, jó. Ha nem kisebb sem űrt fog betölteni, mint Karácsony Gergely, de a történet ami a negyedik kerületet illeti, tehát Újpestet ott egyetlen esemesemre sem válaszolt Déli Tibor aki ebből a műsorból valami egészen lehetetlen körülmények között lépett le szakmailag a, B Emberileg engem ez a történet, pontosabban mondom, ezek a történetek sokkal jobban megviselnek, mint amit tapasztalnak. Az említés, az a gyászmunkának csak a verbális része. Ugyanakkor azt tapasztaltam, bár fel a gája és alul a víznek árja, azért a víz az úr, nem pontos idézett. Önök sem vették túlságosan a szívükre ezeket a történéseket. Csak bízni tudom abban, vagy bízni tudok abban, hogy közben értik a szavaimat, és örülnek annak, hogy nem önök kerültek ilyen helyzetbe, beleértve, hogy kedvenc vagy nem kedvenc rádioműsoruk. Erről és miképp, és hogyan számol, számolt be. A lelépés módjáról, már, mármint az én lelépésem módjáról, a jövő héten még konzultálok önökkel, hiszen a jövő héten lesz október 31-e, amikor el kell döntenem, hogy mit évül legyek ezekkel az önkormányzati szerződésekkel. Ennek lehetőségét teremti meg a hónap vége, miközben valamennyi szerződés december 31-éig -e szól. Tegnap hosszan beszélgettem Györgyevis Benedekkel, aki lényegesen optimistának bizonyult, mint én, és ami a, az ő helyzetét illeti, azért ez sokkal jobb verzió, mint fordítva lett volna. Egészen elképesztő az, ami a liget kapcsán történik. Ha érdekli, önöket megszólalnak vele kapcsolatban, ha nem, nem. Ez az együttműködés egyelőre nincs a szögre akasztva még. Kérdést engedjenek meg a Digettel kapcsolatban, különös tekintettel arra, ha megtalálom a papírjaimat. Ha Karácsony Gergely lenne a főpolgármester, a 15 pontos megállapodás hatáját veszti. Kifejezetten Orbán Viktor miniszterelnök és Tarús István főpolgármester között jött létre a tavaly novemberi 15 pontos megállapodás, mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az Inforádió Arena sorában. Orbán Viktor saját frakciója felé fordulva, saját miniszterét, talán a leg, nem a legjobb színben feltüntetve azt válaszolta Tordai Bencenek, hogy amit Gulyás Gergő mond, azt nem én mondtam. Ez semmiképpen ne tekintsék ezen az oldalon úgy, mintha ezt a Fidesz elnöke mondta volna. Kérek szépen két dátumot és a két jelentés, a két kijelentés közötti különbséget, ha valaki érzékeltetné... Azt megköszönném. Ha nem, hát nem. 7 óra múlott 15 perccel, vagyis negyednyolc van. Kifejezetten Orbán Viktor miniszterelnök és Talós István főpolgármester között jött létre a tavaly novemberi november 15 pontos megállapodás, a Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az Inforádió Arena című műsorában. Amit Gulyás gergő mond, azt nem én mondtam, ezt semmiképpen ne tekintsék ezen az oldalon úgy, mintha azt a Fidesz elnöke mondta volna, így orbán Viktor. 061 489 0999 és 036761. Senki? Jelentőséget izes kállám. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ugye, a a választások előtt körülbelül egy héttel mondta el. Orbán Viktor meg most két napja vagy három napja. Óvattal lennék, jó? Köszönöm. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok, talán 30 nap telt a két hozzászólás. Azt mondja, hogy szeptember 9-e és október 21-e. Akkor 9 napot éveztem körülbelül. És ezen kívül? Hát borzasztó nagy ellentmondásnak a kettő között. És annak a jelentőségét ön hogyan írná le? Én nagyon-nagyon lesújtóan vettem, mert végülis nem tudja azért hogy melyiket mit mond, káosz van benni. De nem lehetséges, hogy pontosan abból adódóan, hogy Orbán Viktor nem szólalt meg, az a kommunikáció él. És még egyszer mondom, hogy kommunikáció, mert a kommunikáció és az emberi gondolkodás az lassan elvárik egymástól. Itt nem hát... feltétlenül, de egyébként az országban a politikai szinten egyre jobban nem mondhatja azt egyébként a kommunikátor nevezetesen Orbán Viktor, mintán ő nem szólalt meg ő mindig is ezt gondolta, csak ezt nem gondolta megosztani a nem kérdeztetőlet Ordai belce. mondjuk cinikusan hát... ezt is mondhatna Hát az igen az mégis nagyon cynikus vélemény volna a részéről, de ahogy ismerve a kommunikációkot Először is az ő véleménye van, és utána a másnak van valami véleménye. Azt el tudja képzelni, hogy egyébként, tehát hogy vannak itt érintettek, mindenki érintett, ön is érintett, állampolgárként is vannak ennél, vannak másféleképpen érintettek. Egészen addig, amíg nem szólhat meg Orbán Viktor, mit gondolhattak az emberek, hogy Gujász Gergely a magánvéleményét mondja egy magánszerződésről, vagy Gujász Gergely, mint kancellária miniszter, azért, ha rááll egy levélre, azt mégsem fújja el a szél. Hát elsősorban én személy szerint arra gondoltam, hogy a miniszterelnök szavait idézte, de ezek szerint návúsítottam. Ez, ez, ez, ez, ez, ez egyébként, amit ön mond, ez már csak azon is valószínűsíthető, hiszen Gulyás Gergely ilyen jel, de nem azt mondta, hogy a külön mondja, nagyon pontosan fogalmaz, illetőleg arra hívja fel a figyelmet, hogy minden ilyen nem hangzott el. Ön nyugodtan hihette volna azt, hogy ez a miniszterelnöknek a gondolata. Azt kérdezem öntől, amit Gulyás Gergő mond, azt nem én mondtam, mert semmiképpen ne tekintsék ezen az oldalon, úgy, mintha azt a Fidesz elnöke mondta volna. Kérdezhetek? Igen. Azt mit kell azon érteni, hogy ezen az oldalon? Mi az ezen az oldalon? Hát, ezen az oldalon, azt nem tudom, hogy ő a saját ezen oldalán. Nagyon oldalon... jól beszél, nagyon jól beszél, pontosan. Tehát kinek mondja? A... Mondja, nem nem, az nem az az a híveinek, híveinek mondja, a parlamentben álgye. vagyok. Kinek mondja? Bocsánat, a parlamentben lévőknek, és a, Fidesz. a A Fidesznek. A mondja. Az ember azt gondolná, hogy a Fideszhez az ember a parlamentben frakcióülésen beszél, ami, és nem pedig egy plenáris ülésen. Én ezt jól feltételezem? Igen, igen. Külös tekintettel arra, hogy a miniszterelnök még azt is hangsúlyozza, amit Gulyás Gergő mond, azt nem én mondtam, ez semmiképpen neked tekintsék ezen az oldalra, adásul ő eddig tegezte a fideszeseket, nem? Igen. Tehát azt Fagyaltál kell, hogy ne szóval tekintsétek ezen az oldalra úgy, mintha azt a Fidesz elnöke mondta volna, tehát nem azt mondta, amit a miniszterelnök mondta, hanem, mint a Fidesz no. elnöke. Tehát nem csak, hogy Orbán Viktor hirtelen kibújik Gulyás Gergely mögül, hanem egész egyszerűen megkülönbözteti saját magát, mint a Fidesz elnökét és miniszterelnököt, és ennek a jelentőségét az ember azért érzékelheti, hiszen a saját frakciójának azt mondja, hogy eddig azt hittétek, hogy Gulyás Gergely húzza a csíkot, de a csíkot én húzom, és most közlöm veletek, hogy Gulyás Gergely dőreségeket beszélt több mint egy hónappal ezelőtt. Azt kérdezem Öntől, hogy ezek után Gulyás Gergelynek miközben Hát. Ezt a mondatot most elhallgatom. Szóval, hogy egy civil kurázsi nem azt kívánja, hogy Gulyás Gely azt mondja, hogy elnézés, kedves frakciótársaim, tévedtem. Súlyabb esetben pedig azt mondja, hogy miután kiderült, hogy ő 6 hétig, hét héten át tévedésben tartotta a fidesz beleértve, vagy ezen kívül a fél országot már, akik érdeklődést mutattak, köszöni szépen, veszi a nem létezők alapját, mert ez egy olyan bizalmi válság közte, és a miniszterelnök a miniszterelnök és közte, amit ő másképp nem tud feloldani. Hát egy nagyon úrigesztus lett volna Góriás Gergely részéről, hogyha benyújtja a mondását. De milyen érzés lehet az, amikor az ember hét-hét után megtudja, hogy amit ő mondott az magánvélemény, és a Fidesz frakciótársai előtt kvázi hülyét csinálnak belőle? Hát lehet azt is mondani, hogy a vezér előtt bizalom lesz, be van része. Nem beszél ez ügyben egyébként rosszul, és azt szeretném öntől megkérdezni, hogy az a 6 vagy 7-7 szeptember 9-e és október 21-e között, ami eltelik, abban lássuk cinikusan azt, hogy október 13-áig át kellett gondolni Orbán Viktornak ugyanazt, mint Borkai Zsolt kapcsán. Tehát valójában Orbán Viktor konzekvensen viselkedik. Ugyanúgy viselkedik Gulyás Gergely kapcsolatban, mint Borkai Zsolt videójával kapcsolatban. Kivárja azt az eseményt, aminek a függvényében neki kell mondania valamit vagy sem, hiszen egyébként maga az a történés, ami előtte van, csak annak a fényében érdekes, ami egyébként egy fontos politikai esemény után lesz érdekes, vagy érdektelen. Hiszen azt sem tudjuk, hogyha október 13-án más eredmény született volna, mondjuk Tarlós István maradhatott volna a főpolgármester, más eredmény nem nagyon jöhetett volna létre, akkor nagy valószínűséggel Orbán Viktor az ég egyart a világán nem mondott volna semmi a Parlamenten. Nem, nem tudott volna semmit, az egész biztos. Egész biztos. Ez mi? Meg... Ha... Hát még azt szerettem volna a csodálatban hogy ha az, ugye elhangzott az, hogy csak Tarlós István van ez a szerződés, és akkor kapja a főváros meg a pénzeket, akkor most lépni kellett neki arra is, hogy hát nem csak akkor kapja meg, hanem miután már Karácsony egy főpolgármester lett, hogy akkor is oda kell adni ezt a pénzt, vagy legalábbis ígéretet kell tenni. Aztán nem tudni, hogy mi lesz belőle. De azt kérdezem, ez a jövő zenéje, én a múzzenéről beszélek, azt kérdezem, hogy ön erre az október, szeptember 9 és október 21-i idő, két időpont közötti időre, így utólag, október 25-én, hogy tekint vissza? Minek tekinti ezt az intervallumot? Hát ezt én egy fejegetéstek vettem, hogy csak akkor kap a főváros anyagi támogatás a tarlós győz, és talhazzak a tarlósra. Emberleg és politikailag mennyire méltatlan az, amit Orbán Viktor ez tett? mind a kétféleképpen méltatlan. Köszönöm, hogy hívott. 061-489-0999 és 06 36771161 Kifejezetten kérem azokat a hallgatóimat, akik Orbán Viktort valami észérvel védelmükbe tudják venni, hogy most telefonáljanak. 061-489-0999 06 36771161 Senki nem akarja védelmibe venni orbánt. 0614 89 0999 és 0367761. 7 óra 25 van. Én barok. Vannak elvi kérdések, mondta valamikor, elnézést nem tudom a dátumot, Lázár János. Milyen egy olyan országban élni, ahol akkor vannak elvi kérdések, ha azt a miniszterelnök eldönti? És akkor mindjárt egyből praktikus kérdés is válik belőle. Ez a Kejfej nulla és 7 7 1 1 1 először Nulat és Ez másodszor. Nulat és 0636771161. senki többet. Jó reggelt! Jó reggelt! Jól hallottam? Lesz ma Bácskai a műsorban? Igen, lesz. Jó, gratulálok neki a tegnapi viselkedésért. <estudio6> Ugyanakkor elfelejtett gratulálni annak a 40 embernek, aki úgy gondolta, hogy nem szeretné rabláncon látni kampányban a polgármesterét, és most szándékosan olyan dolgokat hoztam össze, amilyen dolgokat, ha önök hoznak össze más körülmények között, akkor nem tetszésem, ezt szoktam kifejezni. Jó kívánok. A múlt héten remélem sikerült elküldni ennek egy momentumos szórólapot, amit a kilentedik kerületben terítettek. Megérkezett ez önöz? Megérkezett, de franciaországban voltam, és egyelőre nem keltette fel olyan mértékben az érdeklődésemet, hogy ezen túlmennően foglalkoznék vele, bár ő nagyon aktív volt ez ügyben. Igen, mert talán a mai reggelhöz is kapcsolódik, hogy mondjuk az a szórólapon bácskait Orbán kiskutyájának hívják. Tehát talán érdemes lenne olvasni. Én ezt értem. Biztos mindennek eljön az ideje. Vagy nem. Egy telefon még belefér. Jó reggelt lehet! Navras Tibor van az étterben. Uh... Jó reggelt! ön minden nap, amikor fel kell, akkor tudja, hogy mi az az napi motivációja, mi az, ami a... a tehát, hogy mi, mi az, amiért reggel fel kell? Most politikai értelemben, tehát, hogy van-e valamilyen tendője? Ezt azért is kérdezem öntől, mert ugye fogalmam nincs, hogy december 20-a után, hogy alakul az életem és idei minden nap abból a tudattal jövök be, hogyha én valamit nem osztok meg a néppel, akkor a nép olyan szegény marad, hogy arra a nincsenek, nem feltétlen anyagi értelemben, és aztán ahányszor elmegyek, akkor mi mindig megkérdőjeleződik bennem ez a tudat, de én 96 óta, ezek 96 óta kérdezítek naponta a műsorokat, kisebb-nagyobb kiadjásokkal, és ez az indítatásom azt mondja, hogy 14-23 év alatt nem szűnt meg. Hát, tehát bennem nincsen ilyen fajta motiváció minden reggel azzal ha munkába, hogyha ha, ha nem tenném, akkor az emberiség szerényebb lenne, de de valami fajta van, de ezzel én sosem gondolkoztam egyébként, hogy amikor legyen indulok, akkor mi az, ami oda. A programjaim nyilván meg, meg szeretem, szeretem a munkámat. Tehát akármi legyen, akár az egyetemi oktatója. Mennyiben csillag és mennyiben a hétköznap jön. Mennyiben vagyok. Nem vagyok a hétköznap, A hétköznapok robotosa vagyok, olyan értelemben, hogy nem. Tehát én szeretem a hétköznapokat, kifejezetten, de azért aztán már nem vagyok a robotos, ahogy ilyen belefáradt rutinszerűen csinálnám csak a dolgokat. Mennyiben törődik, vagy mennyiben látja a környezetében lévő embereknek a lelkét, mert azt tapasztalom, hogy Tehát meg annyi pillanatban, amikor én megállok, akkor kiderül, hogy az embereknek van lelkük, de Aval nem szívesen jönnek elő, mert valahogy az az érzésük, hogy arra alapvetően nem kíváncsiak, és miután a hétköznapi életük előbrevalója azt csinálják, nem akasztják meg azt azzal, hogy elmondják a problémájukat, mert ha elmondják, akkor ki tudja, hogy hogyan folytatódik, ha folytatódik egyáltalán, és ez a hétköznapi emberekre épp úgy vonatkozik, mint a politikusokra, akik természetesen épp olyan hétköznapi emberek, mint a nem politikus hétköznapi emberek. Hát, hogyha én szeretném azt írni, hogy én, hogy én látom a, az emberek lelkét, és meg is érzem az emberek lelkét, csak nem tudom, ezt hogyan én hogyan tudom lemérni, mert attól még, hogy én úgy gondolom, hogy valakinek látom és érzem a lelkét, Attól még egyáltalán nem biztos, hogy az, amit látok. Hát ugye ennek a legegyszerűbb verziója, hogyha megszólítja, de azzal természetesen olyan kockázatot vállal, amit nem mindig vállal az ember, mondván, hogy nem szereti a visszautasítást, vagy ki tudja, hogy nem valami váratlan dolog éri, ami maga is, amire maga is felkészületlen. Megszólítom. Értem. Akkor, nem, akkor nem biztos, hogy értem, amire gondolt a kérdésnél, mert uh, én azt hiszem, hogy ugye a hétköznapi működés meg a hétköznapi munka során mennyire érzem a, azokat az emberek, azoknak az embereknek az érzelmi világát és lelkét, akikkel együtt dolgozunk. De én, ezt, ezt, én, ezt, én ezt, ezt kérdeztem, csak egy olyan részletre kérdeztem rá, ami lehetséges, hogy az ön hétköznapjait nem jellemzi. Igen, ez nem jellemzi hétköznapjait. Tehát megszólítani nem nagyon szoktam így embereket, de hogyha onnan mérjük le, hogy nagyon sokan megosztanak velem a, az érzelem, világukból is egészen bizalmas részleteket, akkor nekem nem az a tapasztalatom, hogy a magyar ember úgy gondolná, hogy senki sem kíváncsi a, a, a lelkére vagy az érzelmeire. Mert én, én velem elég, elég gyakran teszik, és én ennek örülök, mert ez a bizalom jelen, azt hiszem. Azt kérdezem öntől, hogy egy politikus, és ebből a szempontból talán nincs különbség török, amerikai, orosz vagy magyar politikus között a saját tevékenységét alapvetően azon méri, hogy annak a közösségnek, amelyiknek a tagja az egyébként politikai versenyfutásban más közösségekkel nyere vagy sem? Tehát mindent hát van, annak kell avá rendelni? Van aki, nyilván, van, aki nyilván így méri, ez, ez egy nehéz dolog, mert ez összefügg azzal is, hogy mit tekinthető a politikában sikernek. Mert hogyha, Igen. Igen. hogyha azt a kérdést tesszük fel, hogy milyen siker a politikában, akkor ugye kézenfetvének tűnik az a válasz, hogy a választási győzelem. Közben azt láthatjuk, hogy vannak olyan sikeres és megelégedett politikusok, akik adott esetben nem nyernek éppen választást a szónak abban az értelmében, hogy utána a kormány hithatnának, vagy nem tudom, vagy a legnagyobb párt, vagy a leghíresebb politikus, és mégis sikeresnek és elégedetnek tartjuk őket. Tehát ez attól függ, hogy ki mit keres a politikában. Számomra a politika számra sem egyértelmű. A politika egyrészt egy építés, tehát én a politikának egy nagyon-nagyon fontos és, és szép részének tartom azt, hogy, hogy az ember... Az ember rá tud beszélni, vagy rá tud bírni más embereket közös cselekvésre. És ez nem kényszerrel, nem anyagi előnyök juttatásával, hanem mondjuk egy választási kampányban vannak olyanok minden pártnál, akik a szabad idejükből áldoznak arra, hogy plakátot ragasztanak, szórólapot szórjanak, aláírás gyűjtsenek, és ők ezt... Persze erre mondhatjuk cinikusan azt, hogy persze, már abban bíznak, hogy miniszterek lesznek. De tudjuk, hogy ez nem így van. Nagyon sokan egész egyszerűen altruizmusból, valamilyen ügyért, valaki, valakiért, valaki személyiségért ezt megteszik. Ez szerintem egy nagyon szép része a politikának. Ugyanakkor, é, tényleg, mert... igen? igen, tesszük. Uh... A másrészt pedig van ennek egy szakmai része is. Nyilván a politikával egy, egy nagyon vonzó dolog az, hogy az ember kitalál valamit, és az... az... Tehát... Jó, ja, hát én tegnap beszéltem egy közös ismerősünkkel, akinek itt most nem kell, hogy feltétlenül neve legyen, aki ma már egy olyan szegmensében helyezkedik el a politikának, amiről ön itt most a szakmai részen beszélt, nem biztos, hogy ezt értette rajta. Itt valójában, ahogy látom vagy tapasztaltam, és nem a belefolytatott beszélgetés volt egyedül, ami erről meggyőzött, hogy ott már nincs plakátragasztás, ott informatikusok vannak, és informatikusok, és egy olyan világba csöppenek, ahol fel tudok tenni érvényes kérdéseket, de nagyon kell igyekeznem, mert az informatika világában egyébként nem ismerem ki magam. Ez így volt, de a politikában azért mindig lesz plakátragasztás. Én nem tudok elképzelni olyan olyan helyzetet, mint ahogy a színházban is... Jóda Plakátragasztás nem lát. lesz olyan, mint amikor a titanikon a zenekar játszik? Nem. nem? nem. Szerintem nem. Szerintem a politika annyira... Tehát, hogy a, a, a, de majdnem, most más területen nem vagyok annyira, jár, még annyira sem vagyok jártas, mint a politika területén. De szerintem a legtöbb emberi, emberi tevékenység az így van, hogy a technikai vízmányok ezek csak rá a legősibb rétegekre de nem, nem, nem szüntetik azt meg. Uh, és minden, ami az emberi, emberi tevékenységgel összefüggésben van, annak a magvában megmarad az az ősi. Tehát én azt nem mondja, mondja, hogy én én és, én én. és nem azt mondja, hogy vagy. Igen, igen. Én biztos vagy benne, hogy, hogy száz év múlva is az emberek ugyanúgy fognak aláírás gyűjteni, ugyanúgy fognak plakátot ragasztani, ugyanúgy csak úgy lehet választást nyerni, hogyha Találkozik az ember a választópolgára. És a Cambridge, Cambridge analytica mit kezdjünk? Az egy túl hozzáadott, hozzáadott dolog szofisztikálódhat, de, de egyetlen párt sem. Tehát egy, egy Cambridge analitika által képzett célcsoport, tömeg, bármilyen szofisztikált is annak a kialakítása, nem fogja tudni helyettesíteni azt, hogy az ember kimenjen a piacra is, és adott esetben a másik párt választóival is csak mondjuk kezet fogjon, vagy csak oda köszönjön. Vagy, mert az amerikaiak sem, tehát Trump sem azt csinálta, hogy életében nem találkozott demokrata szavazóval. Csak a, a kampányát a jobban élesítették az így kialakított célcsoportokra. És persze én értem, hogy a demokráciát nagyon sok veszélyfenyeget ebben a szempontból. Meg olvasok. Nagyon érdekes cikkek vannak a, arról, hogy a, a közösségi média, a Facebook, meg a, a, az egyéb ilyen, ö, eszközök milyen, milyen véleménycsoportokat alakítanak ki, ami uh -huh. egyre csak radikalizálja és szétszakítja uh -huh. a társadalmat. De emögött szerintem az ember elmegy a boltba, a henteshez, beáll a sorba, elmegy a piacra, beszél a másikkal várakozás közben. Tehát valamilyen minimál szinten ez van, és én is egyetértek azzal, hogy ezek károsak, ezek a közösségi médiának ezek a hatásai, de és erősíteni kellene a, a, a, beszé, a hétköznapi beszédet, de ez szerintem ez, ez helyre fog majd billeni időben. Mitől? Hát mutatánk azt, hogy a, a kinek-kinek bőrmességtetet... Ez olyan, mint a, a természetben jó. lévő egyensúly. Igen, a Jó Isten helyre billenti. Igen, igen. Vagy, vagy ki mihez köti, attól függ. De ez minden. Az emberi fejlődésben, vagy az emberi történelemben én mindig azt látom, hogy a szélsőségekre kileng, és akkor valahol Ja, hát erre Akkor hadd mondjak egy, egy hivatkozást önnek, csak tényleg eh, én állok és bámulok, tegnap egy hallgatom, vagy egy volt hallgatom, egy idős úr, aki már 85 év körül van, egy orvos, közzétette a Facebook oldalán, hogy a TV2 most.me oldalon én nyilatkozom, itt van a fényképem is, Fiala János, örülhetnek a nyugdíjasok, mert én a kormány helyében, november 12-én nem prémiumokat osztanám nekik, hanem Fiala János, dörödöm, dörödöm, dörödöm, a közismert újságírók, megosztó személyiség, a következőt nyilatkozta a nyugdíj prémiumokkal kapcsolatban. Most ezt nem olvasom fel, mert viszonylag hosszú, de... Én mostanában nagyon keveset iszom, a droghasználatomat pedig, hát, ha valaki kimutatja, akkor más csodákra is képes. Amikor én ezt elolvastam, akkor azon gondolkodtam, hogy létezhet-e, hogy én valaha is a nyugdíjprémiummal kapcsolatban megnyilatkoztam, és hát belül azt éreztem, hogy ez kizárt, tehát hogy valami, nem tudom, tehát hogy fogalmam sincs, hogy ez itt micsoda, Uh, és hát ugye mindjárt volt hozzászólás is, hogy micsoda disznó ötleteket fial a János, meg egyebek. Tehát, hogy egyberek egyébként ezt készpénznek vették, majd kiderült, hogy ez egy kamu oldal, nekem megvan az illetőnek a telefonszáma, felhívtam telefonon, és hát rádörögtem, ahogy én szoktam, ráadásul a telefont is lecsesztem a végén, mert nem nagyon voltam kíváncsi a vélemény, És mondtam neki, hogy most, hogy ezt ilyen jól megbeszéltük, pontosan, én tájékoztattam valójában hogy egy komplett baromságot tett közzé, talán írhatna, mert ugye engem alapvetően az zavart, az, hogy ezt nem tudta, ez tudomástól vette, de hogy esetleg a többieket most visszavonná, mint a kutyákat, akiket az ember a póráznál fogva visszahúz, ha jön a postás, hogy talán jöjjenek vissza az ólba, vagy nem tudom, a kutya a házba, mert hogy amit rejt gerjednek, az nincs. Az illető egyáltalán nem tette ezt meg. Egy emberrel vettem fel a kapcsolatot, aki egyébként elnézést is kért, mondta, hogy egyébként se így ismert, de ezt az egy hozzászólást leszámítva további emberek dörögtek velem kapcsolatban, és aztán föladtam, mert rájöttem arra, hogy miért győzzem őket meg arról, amiről nekem nem kell őket meggyőznöm, mert nincs, de valójában mégis dr. Cséjé elindított egy olyan folyamatot, amivel kapcsolatban saját maga se gondolta az, hogy korrekciót kéne alkalmaznia, és nauracsicsúr úr, ámultam és bámultam. Igen. Én régen egy ilyen dolog mellett képes voltam úgy lecsöveken, hogy képtelen voltam tőle elmozdulni, mint azok kutya, amelyiket kirak a gazdája, és világ életében a hátralevő hónapokban, években, napokban, amik szomjan nem hal és éhen nem döglik, addig ott marad, mert az a szent meggyőződés, hogy oda értem ennek vissza. Rólom, az egyik választási kampányban az egyik ellenfelem otthon a választókerületben azt terjesztette, hogy jegyzőkönyv van róla, hogy én 13 évesen uh, loptam a Balaton Almádi Fórum uh, á, szupermarketből. Talán a hallgatók egy része talán emlékszik rá, hogy hosszabb a Mádiban, annak idején, a 80-as évek elején nyílt meg ez a fórum, most nem tudom éppen milyen, valamilyen supermarket. És ezt terjesztette Veszpén, mert ami egy 60 város, tehát elég gyorsan terjed rá, egy szenzációértékű is, az egyetlen dolog, ami valamennyire megmentett engem ebben az egészben, hogyha az ember összeadta az én születési adatomat az életkorommal, akkor rájöhetett, hogy akkor még nem írt meg az amely. Tehát ő csak ebben hibázott, aki terjesztette rólam ezt a hírt, de egyébként teljesen nem online, ez egy offline fake news, fogalmazunk így. Az ember ilyenkor teljesen ki van szolgáltató, nem tud mit csinálni, kezdje el emberről emberre járni, mondani, hogy de értsem hogy én nem loptam 13 és koromban, és ezt a rám néz, és ő természetesen szemtől szembe azt mondja, hogy lehet, nem is gondolta volna sohasem, aztán meg ő eldönti majd, hogy, hogy elhiszi vagy nem hiszi el magában. Ezzel ez, ez nincs védekezési lehetőség, de ez nem új, ez nem új. Ez mi, amióta ember van, azóta ez is létezik. Nagyon jól beszélt, csak az a, ugye egyrészt technológiailag ma könnyebb, másrészt az a kérdés, hogy ugye a penész, az bizonyos körülmények között tud létrejönni, és tud terjedni. A kérdés a penész itt nyilvánvalóan képes beszélni. Hogy maga a politika, mint olyan, képes-e olyan ö, környezetet teremteni, ahol ez a penész lassabban terjed, vagy egyáltalán nem tud létrejönni, Tételezzük fel, hogy az egyáltalán nem tud létrejönni, az túlzás. De én azt feltételezem a saját tapasztalatom alapján, ö, ami nem sok és nem is kevés, hogy azért lehet olyan milliót teremteni, hangsúlyozom milliót és nem politikai milliót, amelyben ilyen dolgok lelassulnak, és kvázi meg is szűnnek, ha csak valaki idegen testtel, az be nem hordozza. Ez így van, ez így van. Ez abszolút így van. Ez a, ugye De ez a mindenkori főszerűen... politikai vezetőcsoportnak vagy a miniszterelnöknek, az túlzás. De azért ebben van mindannyiunknak és a politikusoknak személyes felelőssége. Van, így van. A politikusok valamilyen formában, még a ha az emberek nagy többsége ezt tagadja is, de valamilyen formában szerepmintát adnak az emberek. És miért bújnak Tehát... ki a politikusok ebből a szerepmintából? Miért mondják ma a politikusok zömében azt, hogy legyenek szívesek fialák, hagyjatok engem békén? Azért, mert, a, mert ez egy nekem régóta húzódó vitám politikus jelentős részével. Ők úgy gondolják, hogy amikor én ezt mondom, hogy, hogy egy politikusnak felelőssége van egy ilyen ügyben, akkor, és hogy a politikus szerepmodell, vagy ilyen értelemben orientációs pont, akkor ők azt mondják, hogy nincsen igazam, és a politikus is csak olyan, mint a, mint a többi ember. És erre ők, és ők, ezt és ők ezt így gondolják, vagy rájönnek idővel, mert egyébként azt tapasztalják, hogy megnyilvánulnak, és utána ezt számon kérdik rajtuk, hát akkor egyszerűbb, ha meg se nyilvánulnak. Hát ezt nem, tudom, hogy ezt, ezt nem tudom, ezt őtőlük kellene megkérdezni. Ma a politikusok jelentős része úgy gondolja, hogy, hogy ő nekik ebből a szempontból semmilyen Mint ahogy az újságírók egy jelentős része is úgy gondolja, mert, mert szerintem annak is súlya van, hogy ki hogyan fogalmaz, a, hogy használt trágár szavakat például, mennyire szlengesíti a magyar nyelvet, Ebbe, ennek is szerepe van ebben, de az újságírók is úgy gondolják, hogy ők személy szerint nem felelősek ezekért a dolgokért, mert ők csak élnek a, a szólásszabadsággal, ők csak alkalmazzák a modern nyelvet, és ennek az emberek ha nem akarják, nem olvassák el, hasonlóképpen így gondolként. a politikusok, úgy ha nem akarják, akkor nem utánozzák őket. Szerintem ez nem ilyen egyszerű. Azon gondolkodom, hogy az a légkör, ami van egy országban, ami azért is problematikus, mert ez nem olyan, mint a büdös. Tehát a büdöset az zömében ön és én is büdösnek érzem. Légkört tekintve pedig könnyen előfordulhat, illetve az ember számtalanszor tapasztalja azt, hogy amit ön jónak talál, azt én rossznak találom, vagy pont fordítva. Tehát, hogy az egyetlen nem olyan, mint hogy az ember szagokat érzékel, de tételezzük fel, hogy mégiscsak van valami konszenzus ezen szagérzékelésben, ami önmagában egy szókép zavar. E, abban maga a politika e, ról én azt feltételezem, hogy sokat tud tenni, vagy sokat nem tud tenni annak megfelelően, hogy éppen hogyan viszonyul az országhoz, és én azt érzékelem, hogy nálunk ez a légkeringetés, hát alacsony hőfokon működik, abból adódóan, hogy naponta lehetnek olyan célok, amelyek a légkeringetéssel nem férnek össze, akkor ne is legyen ilyen. Hát félek, hogy most ezt nem értem ezt a példát. Akkor most értem. egy konkrét dolgot mondok Igen. önnek. Tehát, uh, um, ugye az, amiben ön megszólalt, tehát az, az hogy, hogy orientációs pont, hogy jó példával áll elő, az az én uh, megközelítésemben egy aranyszabály, vonatkoztatom egyébként magamra is, de igyekszem szerény lenni, most nem tolom előtérbe uh, mindig is számomra fontos volt a példamutatás, mindig is voltak számomra a közösségben kiemelt emberek, akiknek a viselkedését figyeltem, összehasonlítottam a magaméval, próbáltam olyan lenni, mint ők, vagy különbek, és ezt a, a csatározás, ez a vívódás ez végigkísérte az életemet. Nem tudok nem konkrét lenni, mert, mert nem egyébként, egyébként elvész a jelentősége. Van egy választás, egy önkormányzati választás Magyarországon, amely önkormányzati választásnak van egy súlyponti témája, nevezetesen, hogy ki lesz Budapesten a főpolgármester. A főpolgármesterséggel kapcsolatban vannak különböző kúrens és kevésbé kúrens témák, ilyen például a Városliget helyzete, amely városligetet egyébként a kormány jogi eszközzel úgy vonta magához, hogy abban egyébként nagyon sok lehetősége már az ellenzéknek, illetőleg az ellenzőknek nem maradt született egy olyan együttműködés a főpolgármester és a miniszterelnök között, amely létrehozott egy tanácsot, és annak a működését szabályozta egy kormányhatározat. Erre azt mondja a választások előtt öt héttel a miniszter, hogy ez egy magán megállapodás, amely kizárólag a regnáló főpolgármesterre és a miniszterelnökre vonatkozik, szétszedi az ellenzéki sajt, a kancellária minisztert ezen kijelentése kapcsán, aki rezzenetlen arccal tűri ezt, és továbbra is kitart az álláspontja mellett. Majd nyolc nappal az önkormányzati választások után, azt követően, hogy az ellenzék nyer, megszólal a miniszterelnök, a kancellária miniszter főnöke, és azt mondja, hogy egyébként a kancellária miniszter magánvéleményét hallották, amely nem azonos a Fidesz elnökének. A a véleményével, tehát nem is miniszterelnökként mondja ezt, hanem a Fidesz elnökeként, és én ott állok mint a bálám szamara, és azt kérdezem, hogy mi van, hogy tessék. Hát, jó, de ez azért előfordul egyrészt a hogy viták vannak egy kormányon belül, másrészt ha viták vannak politikusok között is egy dologban, Nem ez egy tragikus dolognak. Itt hát, két különböző álláspont van, nem? Igen, csak hogy ez a két különböző álláspont elhangzása között eltelik több mint öt hét, és közben lezajlik az a központi esemény, amely meghatározza azt, hogy ki miért, hogyan szólal meg. Hát nem tudom, de most akkor ez nem egy pozitív fejlemény, hogy a kormány kifejezte az együttműködési készségét az újváros vezetéssel? Ha az ön egyik államtitkára szerdán olyasmit mond, ami nem egyezik az ön véleményével, mindenféle önkormányzati vagy parlamenti választástól függetlenül, mennyit őt kell várni arra, hogy azt mondja? Nem csak... tudom, de ez, ez tényleg egy kis szuszaszásogatás, fogalmassé is. Tehát ne haragudjon, de nem ismerem a miniszterelnök munkarendjét, azt se tudom, mikor szerzett tudomást arról, hogy Giász Georgió mit mondott, azt se tudom, hogy közben beszéltek-e egymással, tehát ezt szerint ebből Ebből ügyet csinálni, hogy miért csak 5 héttel később mondta Orbán Viktor azt, amit mondott, pedig mondhatta volna két nappal később is. Hát ha innen indulunk, akkor, akkor, akkor én megmondhatom, hogy miért csak három nappal vagy négy nappal később kér Karácsony Gergely elnézést azoktól, akiket megsértett azzal, hogy vasalberfetlen átűszta. Hm? Ugyanígy, és akkor innentől kezdve tényleg ott tartunk, hogy mind a két oldal egymást nem, azzal, nem azért hibáztatja, amit tesz, hanem azért imáztatja, hogy miért csak akkor, miért csak úgy, és miért nem korábban. Hát mindegy, megtörtént. Tehát örüljünk neki, vagy nem tudom, nem? Hát rövid, Nem lényeges, mert kérdés. Igen. Tudomásul veszem, én nem így gondolom. De tudomásul veszem. De így működik az élet. Hát van, amikor, van, amikor azonnal korrigálnak valakit. Én arra emlékszem, amikor egyszer Bajer írt valamit már, én nem tudom micsodát, és akkor én azt mondtam, hogy ez elfogadhatatlan, erre Bajer Zsolt másnap, már másnap azt mondta, hogy, hogy hát igen, ő is átgondolta, és elnézést kér, és erre megkérdezte tőlem az újságírók, hogy elfogadom-e Bajer Zsolt elnézését, és én mondtam, hogy természetesen, és erre azt mondták, hogy na, na, is hogy begyávult, hogy most akkor előző este még milyen karakán volt, most meg persze már visszavonuló fúj. Miért? emberek vagyunk, tehát a, van, aki öt héttel később reagál, a lényeg az a tett. Nem, le fog ülni a kormány, amennyire én tudom, a főváros elkészít egy koncepciót, a kormány le fog ülni, várjuk, meg, hogy mi lesz a tárgyalás. Jó, én azt tudom önnek mondani, hogy nekem el kellett jönnöm az apácaiból, 17 éves koromban volt egy fali újság cikkezés, és az egyik legjobb barátom, aki egyébként később ugyanabba a gimnáziumba ment át, mint hova én mentem, ebben a fali újság cikkezésben részt vett, de a saját helyzetét úgy értékelt, hogy neki nem tenne jót, hogyha kirakná a cikkét a fali újságra, mert zökkenőmentes átmenetelt akarta az apácai gimnáziumból a Radnóti Gimnáziumba, és odaadta neki azt a cikket, amit egyébként a többiek föltettek a faliúságra, és ha bár az a cikk mellettem szólt, nem tudtam úgy a szemébe nézni, mint azoknak, akik ellenem foglaltak állást, mert azt gondoltam, hogy azzal, hogy nekem adja oda és nem rakja ki a faliúságra, valami olyasmitől fosztott engem meg, ami egy, hát a mi barátságát mindenféleképpen tönkretévő cselekedet. Mondhatná ön erre azt, hogy végül is megírta és odaadta. Én meg azt gondolom, hogy megírta, odaadta, de nem oda ki, ahol egyébként annak a helye volt. De értem azt, amit hát, mond. Én, igen, szerintem nem, nem, nem azonos a kettő. Tehát most körülbelül ezzel szerintem az a helyzet lenne azonos, hogy Gulyás Gérgő mond át. Orbán Viktor pedig nem a előtt mond b hanem Karácsony Gergely-el azt mondja, hogy... hogy Hát főpolgármester, hogy azért én ezt nem úgy gondolom ám, nem. Nyilván a segerőpontban mind a kettő, tehát én ebben nem látok semmi ilyen gáncsot, dáncs, vagy bármilyen problémát. Oké, okay. nem fogom tudni meggyőzni az ellenkezőjéről, az én belső igazságérzetem, ez hoblak egyenest ellenkezőjét sugja, de ilyen ma a politika. Tehát én. most jutottunk el a légkörig, és most én büdöset érzékelek, ön nem érzékel büdöset, de ebben nem fogunk tudni előbbre jutni. Az, amikor a Trump, azért nem mondhatja, egy elég éles váltás történik, amikor, a, amikor azt mondják a Trumpisták, hogy valójában nagyon fura, de az Erdogan és a Putyin valósítják meg azt a tervet, amit eredetileg a Trump gondolta, a szirkurd, e, török e, háromszögben, akkor azt hogyan kéne értelmezni? Nem tudom, hogy őszinte legyek. Tehát a közelkezés volt... amúgy is közép és közelkelet a vakfoltom, ha lehet így fogalmazni, és nem, én már régóta nem tudom átlátni a szíriai, iraki... Oké, okay, akkor azt kérdezem öntől, ugye múlt héten fogadást ajánlott a Brexit-tel kapcsolatban, Igen. én már nem tudom követni, tehát számomra ez már <gül> egy olyan, tehát nagyjából, mint az informatika olyan, csak más van felül írva a címkén. Ott most mi van? Hát most az van, hogy a, a brit parlament nem enged, tehát amivel nem számoltunk a múlt pénteki beszélgetésnél, hogy egy olyan változat is lehetséges, hogy a brit parlament egyszerűen nem engedi Boris Johnson-t, hogy szavaztassa, megszavaztassa a parlamentet erről a csomagról, és ebből adódóan most egy halasztás szemből a dolog, most Boris Johnson előrehozott választásokat akar, és ha jól értem, december 12-ére. Abban a reményben, a reményben, hogy az ő javára alakulnak az erőviszonyok? Igen, hát igen. Nyilván ebben a reményben az ő javára, ő azt mondja, hogy abban a reményben, hogy egyetlen valakinek a javára alakuljanak az erőviszonyok. Mert hogy most kvázi pat helyzet van. Helyzetkor. Igen, igen. És ő nyilvánvalóan azt, azt reméli, hogy, hogy sikerül számára kedvező helyzetet. Kedvező helyzetet És mi kell el... ahhoz, hogy előrehozott választások legyenek? Ez nem egyszerű a jelen esetben, mert vagy a parlament kétharmadának. 2010-ben még a David Cameron által vezetett kormány fogadott el egy olyan törvényt, amely a rögzített időtartamú parlamentekről szól. Korábban Nagy-Britanniában nem volt olyan értelemben előre meghatározott hosszúsági parlamenti ciklus, mint például Magyarországon, az négy évente kell parlamenti választást tartani, hanem korábban a, a brit rendszer azt mondta ki, hogy öt évnél hosszabb ideig azonos összetételi parlament nem művészezhet. Ezen belül bármikor nagyon egyszerű volt választást tartani és a, a Cameron féle kormány által beterjesztett a törvényjavaslat, amit elfogadott a parlament, nagyon nehézét tette azt, hogy előrehozott választást tartsanak. Parlament kétharmadának a támogatása kell uh, ahhoz, hogy, hogy előrehozott választást írjanak ki. Ő most erre tesz egy kísérletet. Nyilván ez kell neki a munkáspárt támogatása. Ugye az ő érvelésének a lényege az, hogy a munkáspárt azért nem játszik tisztességes játékot, mert miközben sorra utasítja vissza az ő megoldásait, vagy megoldási javaslatait, a közben nem hajlandó választásra sem menni, mert ő neki pont jó ez a helyzet, hogy helyzetet tart fenn. És most szerintem ettől a szabadástól várja majd, hogy a munkáspárt szint vajon, hiszen ha nem támogatja a választások írását, akkor ismét azt tudja mondani, hogy a munkáspárt nem játszik tisztességes játékot, ha pedig támogatja a választások kiírását, akkor, hát akkor valamilyen többség létrejöhet a választások eredményeként. Hogyan érinti ez a Brexit-et? Azt látom, hogy a Brexit-nél egyre valószínűbbé válik egy újabb ö, halasztás. Most, amit ilyen legvalószínűbb időpontnak hallok, az a január 31-e. Ez azért lehet fontos, mert akkor Nagy-Britanniában meg tudják tartani a, az előrehozott választásokat december közepén, meg tud alakulni az új kormány, és az új parlament valamilyen többséggel el tud fogadni valamilyen megoldást. Nyilván Boris Johnson abban reménykedik, hogy egy olyan többségből létre, ami a számára az támogatott megoldás fogja megszavazni majd. És ehhez az unió hogyan fog viszonyulni? Az Unió abszolút úgy tűnik, hogy ismét rugalmas, tehát ő, a, ő a, ha jól tudom, akkor az Unió tagállamaiban és Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke által fogalmazódik meg ez a január 31-i lehetséges dátum. A, szerintem mindenki azt látja, hogy a britek struktúrális és szerkezeti okokból nem tudnak tényleg most jelen pillanatban többséget létrehozni hanem ezért egy új választásra van szükség, hogy, hogy kialakuljon valamilyen többség, és, és ebben akarnak csiníteni a briteknek, hogy demokratikus úton hordják ki ezt a megoldást valahogyan. És gyakorlatilag minden ilyen módosítást meg fognak szavazni, a Macron legfeljebb az időt? Hát a Macron nagy, kérdés. Macron nagy kérdés. Az utóbbi időben több kérdés kapcsán is ő volt a fő probléma, most is így van, hogy. Valójában nem, ezek mögött mind politikai alkok húzódnak meg? Macron. Es, így, így, tulajdonképpen igen. Macron esetében eminensen szerintem. Macron szemmel láthatóan, miután a Belpolitikában nem nevezhető különösebben sikeresnek, ezért egy európai politikai imást épít ki magának. És, és amit ő akar tenni, az Európában kialakítani egy olyan erőteret, ezt megtette már a liberálisok, az Európai Parlamenti Liberális Frakció részbeni átalakításával. Egy olyan politikai erőteret akar kialakítani, ami őt konzerválja valamilyen formában az európai politikában. Tehát mondjuk úgy, mint Dögoult, aki már, ugyan már nincs közöttünk, de mind a mai napig. Hivatkozási pont bizonyos politikusok számára. Macron azt hiszem ezt akarja, az európai politikában akar sikereket elérni, és ezt akarja aztán majd az elnökválasztáson kamatoztatni a saját választópolgárai felé. Az bizonyít, hogy egy jelentős politikus. Két hét múlva, mert hogy egy hét múlva ünnep van. Hát ünnep van. De. Azt hiszem, igen, de térjünk vissza rá, mert nekem tanácsülésem van, de a fél nyolc nyolc is árnak még akkor rendben lévőnek kell lennie, de esetleg akkor még beszéljünk előtte. Jó, Jó? mi is Jó? szoktunk. De Köszönöm, nyilván, Önök Navracs és tibor hallották, hogy nyolc órás hírek kilenckor lesznek. 06148 909999 és 0636771161, aztán Baranyi Krisztina következik. 1 4 8 9 0 9 9 9 0 először. 061489099 és 036771161 másodszor. Jó reggelt! Jó, reggelt! Hosszú idő óta először úgy vélem, hogy navratis Ciborban ismét erősebb volt a loyalitás, mint a, mint a tények. Nem tudok mit hozzáfűzni, elvenni belőle se. Jó reggat! 06148909999 és 0636771161. Senki többet? Jó reggat! Jó reggat! Hangosabban. Nem. Jó regőt. Ó regelt korrát szételát azt szeretném mondani, hogy maximálisan egyetértek Bácsai Jánossal, hogy nem fogok kezdet Balannyi És nem is értem baraninak azt a mondat. Hát amikor mondta, tegnap elet láttam a hírodóban vagyok, 9 milliárd hajtott baranya a 9. kerületet. Akkor azt mondta, hogy hát ha ennyi pénz van, akkor miért nem lehetett gang nélküli gangos házakban, ahol csak egy WC van az emeleten több WC-t csinál? Nem is értem ezt a mondat. Ezt miért mondta? Jó reggelt lehet? Igen, jó reggelt. És azon kívül, hogy lehet, azon kívül azt kérdezem, hogy lehet is? Hát az önkormányzattól elszerződésben, úgyhogy mindenképpen kell szignálni, igen. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Kis türelmét kérem, egy videó bejátszásnak a hangját fogják hallani. Sajtók edéje ez a koncszor arról, hogy 9 milliárd forintot korintot vagyunk, amit holnaptól lehet költeni. Csak a többi törpöt kell. Megszaporod az itt a pénz. Hát van, aki visszafele, talicskáltal, hogy ezt már én azt gondolom, hogy ez a bizonyos teljességi nyilatkozat, amit mi kértünk a minimum kritériumokon felül, ez garantálja azt, hogy ahogy polgármester is fogalmazott, az ő tudomása szerint minden az önkormányzat működésével kapcsolatos, az önkormányzati működés körébe tartozó eseményről, bármiről ö, származó információt információtiratot átadott. Ez nekem garancia. Ezt ö, mi szerettük volna egyébként a BM-rendeletben előírtakon túl is kérni. Ezt végül megkaptuk. És komoly, nem egyszer már. tárt a Amit csinált az előző tármai megfenyegette a kollégáimat, megfenyegette a képviselő társadalmat. hogyha nyilvánosan bocsánatott, kértől faszolni. De hogy a végén nem fogadtál a kinyújtott kezét, ez előrevetíti azt, hogy nem biztos, hogy felhőtlenül, felhőtlen együttműködés lesz ennek a kerületnek az érdekében a következő évben. Tehát az átadás átvételi jegyzőkönyvben világosan kiderül, hogy a stabil gazdálkodásnak következményeképpen közel 9 milliárd forint pénzkészlettel adjuk át a Ferencvárosi önkormányzatot, stílusosan 9. kerület, 9 milliárd. Ennek több, mint közelfele a szerződésekkel végződik kint látható a Velencvárosi utcákon, a másik felével viszont az új képviselőtestület szabadon rendelkezhet már hónaptól. 300 millió forint az általános tartalék hajléktalanítás. Haladjunk időrendben. Kerek egy heten, amikor beszéltünk, akkor Arról is szó volt, hogy 10 perccel a határidő lejárt előtt megakadályozták a munkáspárt polgármesteri jelöltje a, a beadványával, hogy önt ön elmehessen a hivatalba, és polgármesterként viselkedhessen, és polgármester legyen. Mi történt ezt követően? Mire gondol? Hát, hogy végül is ennek a beadványnak illetve a sors. Ja, igen, a Fővárosi Választási Bizottság elutasította egy hangon ezt a beadványt. Ez ugye jogerőre emelkedett három nap múlva, mivel mármint a Fővárosi Bizottság döntése, mivel nem érkezett, ugye tegnap négy órakor volt ez a határidő, tegnap négy óraig nem érkezett bírósági felülvizsgálati kérelem a döntés ellen, így tegnap négy óra óta vagyok jogerősen polgármester. Amikor tehát kint volt az Újpest Fradi meccsen, akkor még nem polgármesterként volt kint? Még nem, nem. nem. De Fradi meccsekre korábban is járt, vagy ön, most ugye haladok az ön Facebook oldalán, és úgy gondolja, hogy egy Ferencvárosi polgármesternek illik ilyen meccsre jelen lennie, de ez egy kérdés. Tehát azt sem tudom, hogy korábban járt-e foci meccsekre? Nagyon régóta nem járok futball meccsekre, és valóban az a helyzet, hogy egy Ferencvárosi polgármesternek illik, főleg egy rangadón jelen lenni. Terveztem, hogyha polgármester leszek, akkor mindenképpen járok fradi hanem is mindegyikre, de járok, és hát ugye pont Újpest Ferencfeles Rangadó volt, ami mindig ilyen kiemelt esemény, vagy kiemelt meccs, és hát úgy gondoltam, hogy jogerő ide jogerő, oda, ott nekem már meg kell jelennem. És egyébként nagyon, nagyon jó hangulatú, mármint nem a játék, az nem volt túl jó elnézést mindenkitől, de hát ott a, az ősradisták is elmondták, hogy ritka rossz meccs volt, de maga a hangulat a stadionban az, az tényleg, tényleg egyedés, és nagyon, nagyon élvezetes volt. De látom, hogy valami zöld sál is volt önön, vagy legalábbis Igen. kapucni, vagy valami, nem tudom mi az. Nem, nem a, ajándékba kaptam ott egy olyan um, bérletes helyek voltak ott, ahová már nem tudom, húsz éve mindig ugyanazokra helyekre jár egy nagyobb társaság, akik nagyon régen fradi szurkolók, vagy talán több is, mint húsz éve. És nekem egyébként az Újpesti tábor mellett volt a, a, a helyem, a, a megvásárolt, ki egy az oda-szólt, de egy barátom az, hát nem tudom, oda hívott, hogy, hogy én ott biztosan lesz üres hely itt a bérletesek között, és hogy menjek oda, és valóban találtak is nekem helyet, és hát ott nagyon sok szakértő kommentát kapta, egyrészt a meccsről, másrészt a, a, arról, hogy ők milyen módon és hogyan követik a fradit, és hogyan szurkolnak és hogyan a rajongói, és van egy, egy külön weboldal, ami az övék, és ennek a weboldalnak van egy külön sála, a, tehát hogy a, amin rajtam, hogy Fradi tempó, ez az ő nevük, és ezt a sállat nekem ajándékba adták, úgyhogy nagyon kedvesek voltak, és hát rengeteg mindent megtudtam tőlük a Fradiról, és magáról a játékról. számít -e arra, mert uh, nem könnyen, de nehezen uh, lett Bácska János emlékeim szerint a Fradi alelnöke, hogy vajon, ha Kubatov Gáborral találkozik, akkor felvetődik-e önben, hogy felajánlják-e önnek, hogy legyen ön Feleszváros polgármestereként az FTC egyik alelnöke, vagy várjuk be azt az eseményt mindannyian, amíg egy ilyen hívás jön, és a hívás mögött kiderül, hogy ez a cél. Hát igen, nekem van egy ilyen homályos információm, talán a polgármester úrtól, de ezt most ebben nem vagyok egészen biztos, hogy a Ferencváros polgármestere, az, hát ha úgy tetszik, hivatalból a fradi alelnöke vagy elnökségi tagja lehet, de mondom, ez nem biztos, hogy százszerzelékig így van, de hogy van, egy, van valami ilyen protokoll, nem tudom, hogy ez be fog-e következni, engem még nem keresett sem Kubatok Gábor, sem senki más a fradiból, Megvárom nyilván, hogy lesz e ilyen, de ez nem befolyásol engem abban, hogy fradi meccsekre járjak a későbbiekben. Azt kérdezem öntől ismét a Facebook oldal, amely hihetetlen forgalmat generál, tehát és ugye a hangvétel az nagyjából 9 az 1-hez ön mellett, de még lehet, hogy 9 és fél, nulla fél nem végeztem analízist átadás átvételre várva, ez október 22-i fénykép, ahol üres irattartókat lehet látni, amelyek arra adnak alkalmat, hogy mindenki gondoljon arra, amire akar, de a korábbi bejegyzései alapján itt az ember elvileg arra kéne, hogy gondoljon, vagy gyakorlatilag, hogy hát azért üresek ezek az irattartók, mert a benne lévő iratokat megsemmisítették. Hát volt -e neki egy előélete valóban, ugyanaz én választások utáni napon, reggel, amikor bejöttem a hivatalba, és felhívtam a figyelmi a fideszes vezetésnek, hogy törvénytelen dolog meg igen, semmi, hiszenni, vagy eltüntetni iratokat. Ez ugye egy, tényleg egy óriási számomban is meglepő aktivitást generált egész Budapesten. Egy nagyon nagy érdeklődés, és nagyon fogékonyak voltak erre az emberek. Úgy látom, hogy ezt és mondjam, senki nem tartja elképzelhetetlennek, hogy ilyesmi előfordulhat, és hát ez a bizonyos fotó, ez gyakorlatilag egy mém volt, egy kép, egy mosolyjellel erre utalva vissza erre a bizonyos akcióra, de semmi több nem volt, csak egy kép. Egyelőre önnek semmilyen kézzelfogható bizonyítéka arra nincsen, hogy megsemmisítés folyt volna az elmúlt napokban, vagy akár korábban a Ferencváros önkormányzatban abból a célból adódóan, hogy ön ezekhez az iratokhoz ne juthassa hozzá? Nincsen bizonyítékom, és nem is állítottam ilyet, hogy itt bármit is megsemmisítettek volna. Én felhívtam arra a figyelmet, hogy ilyen ne legyen, mert hogy ez törvénytelen. Azt kérdezem öntől, hogy október 23-án ezek szerint ugye még nem mint polgármester ugye jól mondom, akkor még nem mint polgármester mondta az 56-os beszédet, hanem mint polgármester jelölt. Mi volt akkor a státusza? Hát igen, ez egy nagyon fura dolog, mert a Fővárosi Választási Bizottság döntésekor elméletileg az ember már jogerősen polgármester, hogyha én itt a talán az egyik a jegyző mondta ezt nekem, és utána három napon belül, ha azt megtámadják, ugye bíróságon, akkor van megint ilyen, ilyen köztes állapot. Itt nagyon sok furcsaság van a választási törvényben, hiszen ugye az átadás átvételkor például még nem lehetett tudni, hogy beadnak-e felülvizsgálati kérelmet. Tehát én még jogerősen akkor nem voltam polgármester, és mégis a kormányhivatal képviselő szerint, aki itt ült az átadás átvételen, én teljesen jogszerűen vehettem át a, az iratokat a, a polgármester úrtól. Tehát, hogy, hogy ebben az egész két-három hétben, amíg itt az összes jogorvoslat le nem, jogorvoslati lehetőség ki nem merül, le nem zárul a folyamat, addig az ember hol polgármesternek érezheti magát, hol nem. És ez három naponta változik. Hát úgy látszik, hogy ez egy ilyen uh, törvényes, ez egy gyakorlat valamiért így alakult ki. Uh, fájlalta. Sajnos az ünneplésen egyetlen megválasztott Fideszes képviselő sem vett Mi ellenzékben is mindig ott voltunk a hivatalos eseményen, hiszen Ferencváros és az ünnep politikai függe, politikától független közös ügyünk, mondta ön. Vagy írta. Igen. igen, igen, én ezt őszintén, őszinte megdöbbenéssel vettem tudomásul mert uh, tényleg nem volt olyan, hogy, hogy ne lett volna teljes körül a, a, az önkormányzati hivatalos megemlékezés. Uh, mindig ott voltak az ellenzéki képviselők is, az ellenzéki pártok is, koszorúztunk. Tehát, uh, hogy ilyen nem volt szerintem az elmúlt öt évben, hogy, hogy, uh, hogy a testület tagjai, vagy a ta testület tagjának a pártjai, ne jelentek volna meg a, az önfőnök, Ilyen eseményen nem szerintem kéne. egyszer vagy kétszer ha ott voltam, tehát nekem jelentős tapasztalatom nincs. Azt se tudom, hogyha egy politikai csoportosulás egy ünnep kapcsán elmondott beszédben, amely aktuál politikai elemeket is tartalmaz, akkor hogyan fejezi ki a tetszését vagy nem tetszését, de ezáltal, hogy nem voltak ott, nem kellett fütyülniük vagy nem kellett elfordulniuk, akkor, amikor egyébként azt mondta, hogy a nemnek nevezett jelegi rendszer, és hívei, sok mindenben elfordultak attól, amit 1956-ban üddepelnünk Érdemes. Ez csak azért említem, mondván hogy ilyen beszédek, elmondás, akkor abban aztán végképpen nincs semmi gyakorlatom. Az embernek nyilvánból el kell dönteni, hogy mennyire kapcsolódik az eseményhez, mennyire aktuálpolitizál, és hogy az adott esetben az ellenzékhez vagy a kormánypárthoz tartozókban milyen érzelmet szül, miközben együtt mentek el ünnepelni. Igen, én ezt mérlegeltem, és ez az egy mondat. Ez az egyetlen mondat volt. Aktuálpolitikai az én beszédemben, de úgy gondoltam, hogy 9 év után a, a szabadságüzenete, amit 56 hordoz, és az, hogy vehetünk itt egy nagy szabad levegőt végre ebben a kerületben és Budapest nagy részén, az egy fontos dolog, és hogy ezt, ezt nekem el kell mondanom. Az is mém, ami az autó autófeltűnését illeti? Vagy illette? Nem, ez, ez itt volt. Kimentem, ez tegnap történt, kimentem az épületből, és itt állt az épület előtt ez az autó, oda mentem, megkérdeztem, hogy hú, uh, hát, ilyen furcsa, én még sose láttam ezt az autót, nagy betűkkel kérdeztem, mondták, hogy nem, nem az önkormányzat, hogy jöttek, itt kávézgatnak, és megköszöntem, és ennyi történt. De hát, ugye, ez egy elég szimbolikus volt az elmúlt hetek történése után, hogy Bácska János plakátja alatt ott egy óriási betűvel, irat szúszta egy autó. Igen. Azt kérdezem Öntől, hogy ami a fővárosi fejlesztéseket illeti, és ebben Ferencváros különböző stadionok által érintett, és ebben már kérdezik a véleményét, illetőleg Karácsony Gergely is utal arra, hogy majd önnel konzultál ezekkel kapcsolatban, mi alapján és hogyan alakítja ki a véleményét? Hát én azért szeretek előzetesen, főleg ilyen kiemelt ügyekben tájékozódni. Én már a kampányban is, ugye a nagy sportberuházásokkal kapcsolatban. Egyeztettünk Karácsonygergővel és Szábiával is azokról a nagy sportberuházásokról, amelyek a kerületben fognak megvalósulni, vagy tervezi a kormány, hogy meg. Én elmondtam már a kampányban is, hogy igen, van, amit én tudok támogatni, ami nem. Feltétlen sportberuházás, de ugye összekapcsolódik a projekten belül. Ez most az, atlétikai az, az Atlétikai stadionról beszélek, illetve a Déli kapu programról, tehát a diákvárosról evezős pályáról, és az a, ezekhez kapcsolódó Dunaparti fejlesztésekről. És ugye itt is én mindig külön választottam a választások előtt, és az Atlétikai stadiont nem tudom támogatni, ezt én már valamikor februárban. Videót készítettem, a vitukit tettem, már akkor elmondtam, de a projekt többi részét azt nem, nem hogy Ferencvárosnak, de teljes Budapestnek nagyon-nagyon fontosnak és. De ez azt jelenti, hogy az atlétikai Stadióra ön nemet mond? Így van. Arra, arra se teljesen, tehát arra nincsen szükség, az. az azt nem fogják használni, az egy olyan beruházás, amit utána például működtetni, fenntartani kell, amire sem. Az szükség a terület, az terület a most Ferencváros területe, területe, vagy az a fővárosi, vagy állami, mert ugye itt különböző olimpiai projektek kapcsán a legkülönböző földterületeknek volt az átminősítése, amit én még Bácska Jánosszal beszéltem, de hazudnék, ha tagadnám, hogy én azt már rég elfelejtettem, hogy azoknak a státusza milyen, de arra emlékszem, hogy státuszváltozás volt. Igen, a tervezett az atlétikai stadion helyszínén van egy nagyon értékes Ferencvárosi telek, aminek az átadásáról a projekció tehát hogy mi átadjuk az államnak, erről még nem döntött a testület. Például az úgynevezett kézedabdacsarnokként emlegetett fejlesztéshez már átadtuk a Ferencvárosi területeket, mert ott is azon a telken is van tulajdonunk, és pontosabban volt. Ezt nem sokkal a választások előtt testületi ülésen adtuk át, de az atlétikai stadionnál lévő ö, telek átadása, ez nem volt akkor napi rendben. Tehát ez elmaradt. Az a terület még mindig olyan kormányzati tulajdon. Nyilván a, azt szerint kell majd erről dönteni, hogy lesz-e mégis stadion, vagy lesz -e, atlétikai fejlesztés azon a részen. Azt kérdezem öntől, hogy amikor ezeket a mondatokat mondja, akkor ezek korábban már egyeztetett mondatok a képviselőtestületre, mondván, hogy ugye az ön esetében még párt sincsen ön mögött, és a képviselőtestület ezügyben még nem hozott döntést. Azt kérdezem, hogy nagyjából sejti-e, hogy majd e tekintetben hogyan fog működni Ferencvárosban a képviselőtestület? Én remélem, hogy mármint a konkrét fejlesztésről... Hát most, most erről, amiről beszélünk, hiszen nyilvánvaló ez majd az, az ön előterjesztése lesz, vagy valakinek az előterjesztése lesz, amit benne a képviselőtestületnek meg kell nyilvánulnia. Igen, hát ugye a képviselőtestület Fidesz-es részének a hozzállásáról én nem tudok nyilatkozni. A... De hát ők nem sok vizet zavarnak, ami egy, nem egy szép mondat, de közben a valóságnak megfelelő tartalommal bír. itt hát számarányokat a... tekintve. Számomra igen, de hát ugye eddig meg pont fordítva volt. Így, volt pontosan. az ellenzék volt, és hatam vagy öten, és abból én egy darab ember voltam. Tehát az, hogy ki mennyi vizet zavar, szerintem nem a számosságtól függ egy képviselőtestületben, hanem a munkától. Hát lefeje vizet tud zavarni, de a döntés nem tudja befolyásolni. Igen, azt nem tudja befolyásolni. A... Az, hogy hogy fog a, ez az úgynevezett koalíció működni a kerületben, én azt gondolom, hogy zöggenőmentesen. Ez egy nagyon sok színű társaság, ami ugye konfliktusokkal terhelt volt a, a, a nyáron, és nagyon nehezen alakult ki. Itt az a felállás, ami majd lesz, mert ugye még alakulülésről sem beszélhetünk, 15 napunk van rá, de nem is mától számítva, hanem majd még a jogerős döntéstől, hiszen az egyik választókerületben mi megtámadtuk, pontosabban beadtunk egy bírósági felülvizsgálati kérelmet az eredménnyel kapcsolatban. Tehát, hogy, hogy ez két-három héten belül áll fel a, a testület és addig bizonyos, a legfontosabb kérdésekben a teljes ellenzéki csoport le fog ülni, és, és nyilván döntéseket fog hozni, hogy milyen irányban és hogyan működjünk. A legfontosabb ügyekben Ferencvárosban, és aztán pedig részletesen minden mindent. Mondanám, hogy önt idézem, de ahogy ez a mai műsorból kiderült, már idéztek engem olyan helyen, amit én egyáltalán nem mondtam, tehát majd alapvetően az ügyben kell nyilatkozni, hogy ilyet mondott te. Baranyi Krisztina Ferencváros új polgármestere azt mondta: a tervezett építmény sokkal inkább lenne egy olyan rendezvénycsarnok, amelyre az Atlétikai stadionnal ellentétben az egész fővárosnak szüksége van. Ugye ez a kézilabda Ebből a beruházásból valószínűleg nagyon sokat fognak lopni, ez egy olyan gigaberuházása kérdés, sok pénzt lehet kivinni. Erre a fővárosnak ügyelnie kell, de magát a beruházás a kilencedik kellett támogatni fogja. különböző e, kérdezem különböző hogy miközben e, tehát, hogy vajon az ember, amikor valamit támogat vagy különböző amikor különböző ott viszonylag különböző különböző különböző különböző tehát, hogy azt az irat megsemmisítőnek és az üres irattartóknak a testvéreként értelmezzem, amikor ön azt megjósolja előre, hogy ebből sokat fognak lopni. Tehát legyen építmény, de nézzenek mindenkinek a körmére. Igen, igen azt hiszem, hogy ez ugyanaz a logika, hát ugye az elmúlt kilenc év tapasztalata. A kézilabda csarnokról tényleg ez nagyon, nagyon fontos lenne, és én ezt szeretném többször elmondani. Ez szerintem nagyon uh, hibásan ment át a, a nyilvánosságba. Ez nem egy kézilabda csarnok. Ez egy nagyon nagy méretű, tényleg, ha jól, le, jól tudom, a Budapest sportcsarnok másfélszerese lesz ennek a mérete, egy rendezvényközpont, amiben egyébként, így, hát, ha tetszik, mellesleg kézilabda mérkőzésre alkalmas uh, terem is lesz. Um, ez egy olyan... Létesítmény egy olyan beruházás, amelyre tényleg szüksége van Budapestnek, még pedig nem csak most, hanem már legalább 10 éve vagy 15 éve kellett volna egy ilyet építeni, mert egy csomó olyan lehetőségtől esik el a város és az ország, ami miatt például nem hoznak ide ilyen nagy konferenciákat vagy más nemzetközi eseményeket. Én soha nem támadtam ezt a beruházást, mert pontosan tudtam, hogy itt nem egy sportberuházásról, nem egy atlétikai stadionhoz hasonló, teljesen felesleges csarnokról van szó, hanem ez egy más funkciói épület, és valamiért a baloldali médiában ez mindig sportberuházásként jelent meg, de nem erről van szó. Mi ez a teljességi nyilatkozat, amely bővebb annál, mint amit egyébként a belügyminisztérium előír? Minisztérium által előírt uh, minimum kritériumok. Így, így, így, így azok, Igen, azokban az van, hogy az átadott, uh, az átadott dokumentumok, tehát a, amit effektíve tegnap megkaptam a felsorolásban, és be, tegnap megkaptam dokumentumokat, azok a, a valóságnak megfelelnek. Tehát azoknak a, az otlétét és a valóság tartalmáért a polgármester felelősséget vállal. De valójában miért vállal a felelősséget? tehát mi az a, mi az a felelősség, amit egy ilyen teljeségi nyilatkozattal aláír? A teljeségi nyilatkozat az egy picit két bővebb, az mindenre vonatkozik, ami esetleg éppen abban az időpillanatban nincs ott, és arra is vonatkozik, hogy az önkormányzat összefüggő ügyekről a, a, azoknak a tehát, hogy azzal kapcsolatban, ami eddig volt dokumentum és született, ezekért felelősséget vállal a polgármester. Azt kérdezem Öntől, hogy ez egy eléggé részletes izé, amely tele van számokkal. Ennek Ön az igazságtartalmáról csak menet közben jöhet rá, vagy ha már korábban volt erről Önnek információja, ennek van valami utókontrollja? Az átadás átvételi... Hát annak, rendókról. ami abban van, hát ugye ott olyan adatok vannak, amely adatokkal, egyebek közt ugye ön azt kifogásolt, hogy korábban nem rendelkezett a kérdés az, hogy ezeknek az adatoknak a helyén valóságával vagy helytállóságával ön mikor és milyen körülmények között tud megismerkedni? Hát ugye az, az, el, az elkövetkezendő hónapok feladata lesz, de én tudom, hogy mit keresek, azt is tudom nagyjából, hogy hol keresem. Természetesen én ezt vállaltam, és az elmúlt öt év uh, alapján azt kell, hogy mondjam, hogy itt nem maradhat következmények nélkül, ami itt történt. De én azért szeretnék. Most De mit már... keres? Hát azokat az ügyeket keresem, amelyekre ugye korábban uh, megpróbáltam akár rendőrségi vagy, vagy uh, úton is. Uh, felelőst találni, vagy felelőst keresni, de nem álltak rendelkezésemre a megfelelő ennek az alátámasztását szolgáló megfelelő. És hogyha így most így a rendelkezésre is állnának, is. állnának ezek az iratok, akkor ezek a folyamatok újraindíthatóak? Hát én azt gondolom, hogy igen. Erről volt ez szó tegnap az átadás átvételnél, vagy ez nem képezi tárgyát egy ilyen beszélgetésnek? Nem, nem, ez egy szigorúan hivatalos aktus volt, aminek a, a végén lett volna egy... Oda, én még eljuttunk, azt kérdezem öntől, ilyenen ki vesz részt? A átadó és az átvevő polgármester, a jegyző uh -huh. és a kormányhivatal képviselője, hogyha úgy tetszik ez a, ezek a kötelező elemek. Mellett ő mellett négy, Mellettem egy, egy ügyvéd ült, aki ebben az eljárásban és egyébként a közigazgatási jogban nagyon jártas, és én mindenképpen megbízom benne. Azért jött, hogy én ebben ne legyek magamra hagyva. Mert ön, ő tűzik... volt az, aki korábban is önnel dolgozott azokban az ügyekben, amelyekben ön az igazságkeresésében eljárt? Nem, ez nem ő volt. A, ő nem ért pont rá. Azt kérdezem öntől, hogy itt, ugye más önkormányzatoknál lehetett olvasni, de itt tapasztalhat -e, e olyan, hogy az öntől való berzenkedés, vagy a régi polgármester melletti kiállás okán nagyobb számban álltak vagy állnának föl önkormányzati alkalmazottak? A, az, az, amiről én hivatalosan tudok, az egy pár ember. Ha jól tudom, akkor négy ember aki fölállt, de lehet, hogy még Tehát nem, nem kaptam erről hivatalos adatot. De nincsen tömeges fölállás, és én nagyon remélem, hogy most már sikerül végre állománygyűlés tartani, ahol megnyugtathatom a hivatal. Arra nagyjából mikor kerülhetsen? Hát én hétfőn reggelre kértem ezt a úttól, Ugye először tegnap délután, négy után uh -huh. volt nekem utasítási jogom, és a, a hivatalt a jegyző tudja összehívni, hiszen ő a, a, a Ezen működő. az állománygyűlésen gondolom, hogy egy olyan beszédet mond, amely a jövőt nagy vonalakban érinti az, hogy adott esetben az előző vezetéssel együtt dolgozó közül ki mindenkire nem tart igényt, az mikor derülhet ki az önkormányzat dolgozói számára? Mert olyan érzékeny területeken dolgoztak, ahol ön még kifejezéssel is élt arra nézve, hogy ott olyan emberek dolgoznak, akiknek a további munkájára nem tart igényt. Én nem azt kérdezem, hogy szét név szerint és funkció szerint kikők, hanem az, hogy ez nagyjából vajon hány embert érinthet. Ez kevés ember. Nézze, vannak bizalmi pozíciók minden váltáskor, a bizalmi emberek azok vagy önmaguktól fölállnak és elmennek, vagy nyilván lecserél őket az új vezetés, hiszen mindenki szeret a saját bizalmi embereivel dolgozni. Ez egy normális folyamat és én sajnos azt látom, hogy ennek a, ezeknek a változásoknak az itteni kommunikálása, mármint az előző vezetés által a hivatal felé történő kommunikálása, az, az egy olyan mederbe csúszott, amit én nem nagyon tudok értelmezni, mert amikor nekem a C-ben bezárt ajtó mögött gratulálnak, és mondják el, hogy egyébként drukkoltak, de gyávák voltak ezt elmondani, akkor valami nagyon nem stimmel a hivatalban. Hát belétve azzal az emberel is, aki ilyen körülmények között gratulál, mert azért az őt is minősíti. Ez, hát sajnos erre nem egy példa volt, persze az hát akkor többek is De amikor, fél, hát nézze, az emberek itt tényleg szükség van itt is arra, hogy szabad, szabad levegőt tudjanak venni. Hát arra nem a WC a legalkalmasabb, de kívánom önnek azt, hogy később ezek a terek ne a WC-ben jöjjenek létre, független attól. Pont ezt hogy... szeretném elérni, mondjuk az állománygyűléssel. Igen, igen, igen. Hát, a amelyre biztos nem tud a WC-ben sor kerülni, mert oda olyan sok Tehát viszonylag pár WC-t ismerek. Viszonylag az 300 hát ezek erre, ember. Erre, alkal... ezek erre <gül> alkalmatlanok. Csak látja, hát, itt tartunk. Igen. Jó, csak azt mondom önnek, hogy ezek <gül> itt olyan események, amelyekben egyébként a Kefe szerint olyan eseményekre könnyebb hivatkozni, amelyet bárki betekint, amelybe bárki betekinthet, és nem a WC-ben zajlik, tehát ez, ez, ez egy olyan szféra, ahova ön után nem mennék, már csak azért sem, mert csak nők tartózkodhatnak. Azt kérdezném öntől, hogy a takarítógép ügyében mikor fog lépni? Ó, már léptünk. Igen. Már léptünk, igen, igen már de annak a beszerzése, a közbeszerzés egyebek fogalman, iseménybe kerül egy ilyen takarítógép. Hát egyelőre ugye tanácsokat kérünk, megnézzük, hogy, hogy, hogy mik a legjobb megoldások. Tehát, hogy szeretnénk olyat venni, ami nem romlik el, mondjuk egy hónap múlva, szeretnénk olyat venni, ami, ami magas nyomású vízzel is takarít, nem csak söpröget. Szeretnénk megnézni, hogy, hogy állandó hadrendbe állítva, tehát napi hosszú munkaidőt számítva, hány ilyen takarítógép kell, hogy a kerület minden részén tudjunk takarítani, tehát megindult a előkészítés ennek a projektnek, ez tényleg, nem tudom, egy hónapon belül szerintem meg lesz vásárolva. Ugye most már rövidebb ideig tud dolgozni egy ilyen, hiszen korán sötétedik. Vannak most ezek a gépek, amelyek itt használatban vannak, tehát nem vásárolta okay. meg az önkormányzat. Igen? Azt kérdezem öntől, hogy végülis önt meglepték-e a számok, vagy nagyjából azokat a számokat tapasztalta, amelyeket várt, ugye ez a videó szövegével kapcsolatos, amit ugye a nagy nyilvánosság is innentől betekintés nyerhetett. Egyébként ez egy sajtónyilvános esemény volt, tehát ezen bárki részt vehetett? Én megkérdeztem a polgármester urat, mivel itt volt a sajtó, hogy hozzájárul-e, hogy az elején bent legyenek, illetve esetleg vágóképeket csináljanak. Ugye nekem fogalmam nem volt arról, hogy milyen egy átadását vett, és milyen iratokat, és milyen mélységben lehet ott látni. A polgármester úr azt válaszolta, ugye ez rögtön az esemény elején történt, hogy felőle a teljes időtartam alatt, tehát végig ott lehet a sajtó, és hát ők ott is voltak. Azt kérdezem Öntől, hogy immáron az átadás átvétel után, után volt, és akkor a készfogásról még szó esik az, ami nem véletlenül foglalkoztatta a sajtot, és nyilvánvaló, hogy Bácska Jánosról is meg kell kérdezni. Ez az Állami Számvevőviszok jelentése a Nemzeti Tulajdonok Gazdasági Társaság ellenőrzésével kapcsolatban, és ez a FEV 99 Városi Vagyonkezelés Városfejlesztő Zárt Körülön működő Részvénytárság tevékenységével kapcsolatos, amely különböző megállapításokat tesz. Ha fölveszi a telefont, és mire venné föl Bácska János, akkor majd ezt megkérdezem tőle, de ön ezt egy rosszindulatú cselekedetnek tartotta a tekintetben, hogy kormányzati választás után hozták nem sokkal e, napvilágra, miközben az ön öntudomása szerint ez már korábban is létezett? E, igen, én, én ezt követtem az a ászvizsgálatot, és ez már az év elején olyan állapotban volt, hogy akkor a honlapra kikerült egy ilyen, hogy a fev 9 kapcsolatos vizsgálat lezárult, a jelentés elkészült. E, aztán mégsem kapta ezt meg e, sokáig magát ezt a jelentést a, a vagyonkezelő, és hát akkor én is csak találgatni tudtam, ugye pont ekkor volt a parkolási filmnek a bemutatása, és hát ez elég nagy hullámokat vetett, és én találgattam, hogy talán esetleg a parkolási tevékenységét is elkezdi a vizsgálnya rász a FESZ 9 nek mert egyébként a vizsgálat körében nem volt benne a parkolási tevékenység, vagy parkolás üzemeltetés vizsgálata, és úgy gondoltam, hogy lehet, hogy, hogy ebbe a körbe voltál. Bekerült? E? És én úgy tudom, hogy nem került be én végül. Se én se tavasztaltam. Tessé? igen. Igen, tehát úgy tudom, hogy nem került be végül, és hát valószínűleg elindulhatott, de erről mondom, nincsen közvetlen információm. Én a fesz 9 semmilyen kérdésemben nem kaptam választát. Pontosan nem tudom, és meg nem tudtam a cégvezetőjével sem beszélni erről De például ez valamilyen módon témája vagy tárgya volt az átadás átvételnek, amin egyébként változtatott volna az, ha korábban tudta volna azt, hogy ez a jelentés mit tartalmaz, vagy ez érdemben nem befolyásol semmit? Bármint, a, ez, a, bármint ami az átadás az, átvételt illeti. Ezen az átadás átvételen egyáltalán nem kerültek az önkormányzati cégek uh -huh. idatai elé. És, ez így, hát, és ez, ez így normális, tehát hogy ez így működik, én csak kérdezem, hogy sem voltam Igen, tehát hogy az önkormányzati tulajdonú cégek, az, egy, az nem tartozik a okay. hivatalhoz és ehhez a körhöz. Az, azokat a, a papírokat vagy dokumentumokat én ugyanúgy nem kaptam meg tegnap sem, mint az előtt. Tehát e, most de én tehát már... Ez, innen, innen már ez önön múlik, hiszen az önfelhatóság alá tartozik. Végül, de nem utolsó sorban ez a bizonyos készfogás amiben ugye Bácska János egy kérést töltete függővé azt, hogy önnel kezet fog, miközben mással kezet fogott, ami a, múltabb, a múltban elhangzott kijelentésekkel volt összefüggésben, amelyben tényleg elhangzottak olyan mondatok, amelyek e, e, hát mindenki egyénileg tudja értékelni, hogy azok mennyire besüleséltek, mennyire nem, és hogy ezután egy nő által nyújtott kezet valaki elfogad-e vagy sem, nem voltam hasonló szituációban, azt kérdezem, hogy ön ezt mennyire érte meg méltatlan eseményként, mennyire gondolta át a múltat, hogy vajon van-e bármilyen erkölcsi alapja Bácskai Jánosnak ahhoz, hogy ezt tegye, hogyan viszonyult ahhoz, ami tegnap történt, és ami látható módon azért meglepetést váltott ki önből. Igen, valóban meglepőttem többek között az ön műsorában, de hát ezen kívül számtalan szor elhangozott nyilvánosan Bácska János szájából, hogy én hazug vagyok, hozzám nem értő vagyok, csaló vagyok, méltatlan vagyok, Ferencváros klubjába nem léphetek be, ugye kizártak a bizottságból, meg, megrágalmaztak azzal egy De most nyilvánvalóan végül, meg föl fogja sorolni mindazt, amit így, ön így, mondott így, rá. Igen, Ett, ettől függetlenül olyan, hogy én, tehát háborúban álló, Országok vezetői, akiknek a népei háborúznak egymással, ők is szoktak kezet fogni. Ez szerintem egy, hát nem tudom, tényleg őszintén nem akarom minősíteni. Én továbbiakban polgármester úr sértődöttségével nem tudok mit kezdeni. Mindent meg fogok tenni, hogy azok a szavazók is, akik egyébként fidesz ebben a kerületben elégedettek legyenek az én munkámmal, én nekik fogok dolgozni, és nem pedig az itt lévő fideszes politikusoknak. Akarok megfelelni. Um, ugye ez egy um, sajátos időpont, egy hét múlva, péntek már nem e, október. E, én azt, amit mondtam, azt e, megteszem, tehát e, majd egy önnel egyeztetett időpontban találkoznék önnel. E, egy alkalommal még Szerintem minden, tehát ahogy eddig is betelefonált, azért dadogok, mert ugye ez az én esetemben ön az egyedüli, akivel ilyen módon tudok beszélni, hiszen se a 18. kerületben, se a 4. kerületben azok az emberek, akikkel egyébként ezt a beszélgetést le kéne folytatnom, nem kerültek elő. Um, Tegnap a Városliges ZRT vezetőjével való beszélgetés is elmaradt abból adódóan, hogy várni kell az időjárási viszonyoknak a tisztulására, és ilyen viszonyok korában nem voltak. Miután én Ferencváros népét továbbra is szolgálni szeretném, de azt gondolom, hogy ez a fajta együttműködés, ami így volt, ez etikusan nem fenntartható tovább. Nekünk kettőnknek kell tudni zöldágra vergődni a tekintetben, hogy a hátra levő néhány hétben, ami egyébként már nem olyan hogy nagyon sok ennek a rádiónak az életében, milyen módon gondolunk beszélgetni, de az már biztos, hogy nem a szerződés keretein belül történik, mert azt én... A saját etikámmal nem tudom összeegyeztetni, és akkor majd megbeszéljük azt, hogy én nekem miért, vagy ön akar föl, ő biztos nem mond föl, vagy nem tudom, majd megbeszéljük ezek a részletek, nem feltétlenül tartoznak a hallgatókra, bár azt gondolom, hogy miután e, zugló nem fizetéséről is tájékoztattam őket, valamint karácsony kereke máron szerződés nélküli eltűnéséről, akár erről is. Maradhatunk-e abban, hogy akkor én felmondom a szerződést? Uh... Nem láttam még a szerződést, nem tudom, hogy milyen, hogy van megkötve, hogy lejár-e, vagy fel kell-e mondani. Szerintem hát lejárni követően. december 31-én jár le. Ja, igen. Igen. Ha, hát, ha megengedi nekem, nem láttam még ezt a szerződést, én, én akkor most megkeressem, vagy meg megnézem, és akkor beszéljünk erről. Jó, jó, rendben jó? van. Én két hét múlva előkerülök, de az már novemberben lesz, mert ugye a jövő hét az munkaszületi nap. Ja, igen, értem. Jó. Akkor várom a privát hívást, és akkor megbeszéljük a kérdést. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Én köszönöm az érdeklődést. Viszont hálásra, és akkor utoljára. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. Hát illetek felteltem utoljára. Jó reggelt! El lehet? Most el vagyok bizonytalanodva, mert tulajdonképpen most is lehetne szignál, de most nem tudom eldönteni, hogy most akkor legyen szignál, vagy ne legyen szignál, és nem szeretnék ezügyben vicceskedni. Hát ez a maga baja. El legyen, el legyen. Jó, ja, legyen. Akkor még volt utoljára. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Már megcáfoltam saját magam. Kezdjük azzal, amivel Baranyi Krisztinával a beszélgetést befejeztem. Itt az átszvizsgálattal kapcsolatban, amelynek a megállapításai már önt nem, mint polgármesterként érik, de azért nyilvánvalóan, mint a Lendő képviselő testület tagját és az előző polgármestert azért foglalkoztatja, és azt kérdezem, hogy ezeknek a kijelentéseivel, Ön óhajte érdemben itt most reggel foglalkozni, ugye a fő megállapítások az nem túlságosan hosszú, a Budapest főváros 9. kelet Ferencváros önkormányzata tulajdonosi joggyakorlása nem volt szabályszerű állapítja meg az összegzés, mert a jogszabályi előírás ellenére a képviselőtestület nem alkotta meg a társaság javadalmazásra összefüggő szabályzatát, valamint nem hagyta jóvá a társaság éves beszámolóját. Helyén valónak talottott a F9 fővá valamint a vagyonnyilvántartását, a jogszabály és a belső előírások szerinti történését hiányolta ugyanakkor a társaság vagyongazdasági tevékenységét tekintve, hogy nem volt szabályszerű, 2015-17 években egyszerűsített éves beszámolóját nem támasztotta alá XY leltára, ezért az éves beszámolói nem voltak megállapozottak, és három javaslatot is megfogalmaz. Ez az összegzés, amelyeket itt most nem említek, de ez nyilvánvalóan olyan kritika, ami önt kell, hogy valamilyen véleményalkotásra bírja. Az egy másik kérdés, és ezt most megosztja a hallgatókkal is velem. Természetesen megosztom. Nem túl bonyolult eset. A, az első része a állításoknak az 2009. évre vonatkozott, ami természetesen meg, megtett a cég, és ennek megvan a bizonyítéka is ugyanennek az ÁSZ uh, hollapnak az oldalán megtalálható. Mindjárt mondom, hogy uh, bizonyos uh, hírforrások ezt miért nem teszik meg, hogy megtalálják azt is. És az utóbbiak, tehát az éves beszámolók, az pedig hát az új polgármesternő is uh, ott volt a testüléseken, mindennyiben megszavazta a képviselőtestület ezeket a beszámolókat. Ezek is fönt vannak most már az ÁSZ honlapján. Uh, csak a az árt nyit egy ablakot, jelenetőkös ablakot, és az pont abban az öt napban nyitott, amikor nálunk igazgatási szünet volt, és az igazgatási szünet után küldtük el ezeket a dokumentumokat, és ez már úgy került be a jelentésbe. De útólag küldték el a 2015-17-es é... és ezek, az lapján, ezek fönt vannak. De a 2015-17-es években való beszámolót az 2019-ben küldik el. Hát Mert akkor kifogásolta az ász, hogy ő, nem, hogy ő azt nem találta, vagy nem kapta meg. De ezek szerint... Ezek szerint megkapta, csak az ötnapos ablak bezárulta után. Ez a gyerek Tehát, hogy önök egyáltalán nem küldtek ezt követően semmit se. Nem, fordít, akkor... ha mi azt követően küldtük el, azt, amit a vizsgálat során az ász nem tudom miért, de nem kért. Mert, Tehát a vizsgálat során... Nem mert ugye a vizsgál ezt a 2015-17 években egyszerűen ezt nem kérte. Így azt nem is küldték el. Hát azt én nem tudom, hogy kérte, vagy nem kérte, de a jelentésük szerint nem állt rendelkezésre. És ezt mi elküldtük az ötnapos ablak bezárulta után, mert az közigazgatási szünet volt. Egyébként az ászó most már minden ott van ilyen, talán. Én ezt értem, csak azt nem értem, miközben ennek nem vagyok szakembere, hogy ezt egyébként el kellett volna elküldeni akkor, tehát joggal kifogásolták, vagy sem. Hát joggal kifogásoltad, de még egyszer mondom, öt napot adott rá az ÁSZ egy elektronikus ablakban. Éppen akkor volt közigazgatási szünet, és erre nem került sor. Ezt értem, de ezek szerint akkor, amikor el kellett volna, hogy küldjék, akkor nem küldték el. Hát, és csak huszott is ugyanazt mondani. Nem küldtük el, mert nem volt ember, aki elküldje, mert igazgatási szünet volt. Értem, de ezek szerint még befejezem, a, a, a 2015-17-es évek beszámolóját ezek szerint nem akkor kell elküldeni, hanem most. Már elküldtük. Jó, szerintem most két alagútban beszélgetünk, de én kijöttem a sajátomból. De arra minden esetre alkalmas volt, hogy súlyos, nem tudom miket társz az álszerencsvázsba. Tehát a hangulatkeltés az folyamatos és mindig. Ez a teljességi nyilatkozat, ez valójában uh, az ön személyes felelősségét mennyiben alapozza meg? 115 ban Amiben ön uh, jogi garanciát vállal arra, hogy... Mindenre. Is. <gül> És még azon felül... Tehát, mind, tehát elvileg és gyakorlatilag mindaz, amire Baranyi Krisztina úgy hivatkozik, hogy itt nem iktatott titkos szerződések vannak, amelyekkel kapcsolatban ő, ő büntetőjogi feljelentést tehet, Ön ezzel a teljeségi nyilatkozattal arra vállal garanciát, hogy ez kizárt. Látja, megint egy fenyegetés, de kizárt persze. Hát, igen, de egyébként a nem iktatottat, azt nehéz lesz megtalálni, amit hallhatók. De most nem viccelődöm, mert ez sokkal súlyosabb ennél, tehát, tehát tényleg jó, jó lenne, ha bizonyítana bármit is, mielőtt hangulatot kett, mert hogyha én nem járok Facebookra, de hogyha bárki megnézi a kommenteket, elképesztő, elképesztő, hogy, hogy miket gondolnak az emberek. Uh, ami itt az elszámoltatást illeti, a tekintetben ez az ország, hála Istennek sajnos megfelelő rész aláhúzandó. Hát nem alkotott nagyon jelentőset, és ha csak arra emlékszem vissza, hogy mi mindenről volt szó a karácsony gergelyel folytatott beszélgetésekből, a tekintetben, hogy a papcsák ére hogyan lesz elszámoltatva, és annak aztán hogyan lett szimbolikus megkoronázása a, a BC-nek mások által való használhatósága is, amit aztán később korlátozni kellett emlékezetem szerintem az a BC olyan nagyon sok fel nem megközelíthető, akkor azért. A, az akár szimbólum is lehetne, de sajnos, hogy hál' Istennek meg fölrészt az nem ebben a kerületben van. Uh, akar -e de hangulatkeltésre alkalmas, hogy akár az, itt is lehetett az... volna, meg lehetne is, és majd még elé is fog kerülni, ha nem BC, ahol majd a szerencsétlen megfélemlített munkatársak gyónhatnak, nem hagyhatom tovább. Jó, de miközben attunk, ennek a rádionak az archívuma fogalmam sincs, hogy a megszűnése után működni fog-e vagy sem, de bárki, aki majd oda be akar menni, előráncigálhat cigálhat egy 2019. október 25-é beszélgetést fél 9 és kilenc között, amelyben Bácska János azt mondja, hogy kizárt, és aztán ö, valamit pedig meglabogtatva a mostani polgármester azt fogja mondani, hogy egy lám mégis van olyan, amire való hivatkozással ilyen eljárás lehet indítani. És olyan lesz vajon hogy majd, hogyha nem találnak soha többet semmi ilyen terhelőt, akkor valaki mond valamit. Én bízom benne. Nekem. Hogy, hát, hogy bocs, ha... bocs, mégse. Az én személyes gyakorlatomban ilyenre nem került sor. Um... Nem mondom, hogy önnek ezt kívánom, vagy Baranyi Krisztinának ezt kívánom, vagy az ellenkezőjét, mert önmagában azt lehetetlen helyzetnek találom, ami létrejött, és ami ugye egy nem készfogásban meg is testesült, és aminél magár, tehát sokkal inkább eh, fogalmunk hogy a tévémisoromban hogy fogok tudni beszélni, mert már most nem nagyon találva a szavakat, mert elfáradtam, hogy tehát annál, annál demonstratívabb és sokatmondóbb jelentre nem nagyon kerülhet sor. Ez van-e, ez húzódott-e meg a mögött is, hogy arra az 56-as, október 23-ai megemlékezésre, ahova Baranyi Krisztin elmondása szerint korábban az ellenzék elment, most az a néhány fős társaság, akik bekerültek a képviselőtestületből, és rosszul fogalmazok, hogy társaság négy vagy összemély emlékeim szerint nem ment el, és akiket hiányolt ezen megemlékezésről a polgármester. Segíts, segítsen nekem, a gesztusnak mi az ellenkezője? Tehát mikor az ember nem tesz gesztusokat, az, az a nem gesztus. Az a nem gesztus, igen. Tehát még egy, tehát, ez nem az én sértődötségem. Én meg fogom tudni oldani én három típuson keresztül voltam ellenzéki képviselőn, hozzászoktam bármihez, hogy a lábukat a mínbe ez nem rólam szólt ez a nem gesztus hanem arról a sok megfenyegetett köztisztviselőről, nézzük végig az új polgármesternőnek a Facebook oldalát, fenekestől fogom a hivatalt felfordatni, idehozom főváros legjobb szakértőjét, mert itt a Fideszes, a köztisztviselők mit csináltak, hűségből, nem tudom miből, tehát elképesztő hangulatkertéssel és fenyegetéssel egyrészt a köztisztviselői kar többsége felé. Másrészt pedig képviselő társaimat fenyegette meg nem egyszer börtönnel. Én azt gondolom, hogy ezek után, amíg ezek nem lesznek tisztázva, tehát nem mondja azt, hogy igen vagy nem, vagy nem bizonyítja be, addig nincs helye az ilyen gesztusoknak. Tehát nem rólam szólt, hanem azokról, akik meglettek alattanuló és bizonyítatlan dolga. Ilyen egyszerű. A meghívó, illetve a közös ünneplés, vagy nem közös ünneplés, az pedig igen, ennek a következménye részben, másrészt meg egy kis színes, hogy szerényen is betúlzás. Igen. Most ezt említett egy vicc, nem szeretném elmondani. Hogy az arra volt kapcsolatos, hogy az volt a cím, hogy mi az abszolút guztus, de itt, ha valaki tudja, akkor gondolja rá, de én most nem fogom ezt a viccet elmondani. Azt kérdezem öntől, hogy maga a kéz nem fogás, az előre át volt gondolva, vagy azt az alkalom szülte? Hát ugye ebben megint nem volt egészen valóságnak megfelelő Baranyi polgármesterdőnek az állítása, hiszen ezt eljátszottuk már az érkezéskor is. Tehát ő pontosan tudta, hogy mire számíthat. Egyébként pedig ez egy okozat a részemről, és még egyszer nem személyes. Igen, én ezt tudtam és éreztem, hiszen ilyen családból számazom, hogy nem fogok tudni, hogy fog. Nem akarok hülyeséget kérdezni, de mégis megteszem, ön visszaemlékszik arra, hogy mikor fogott utoljára kezed Baranyi Krisztinával. Szerintem, és most lehet, hogy sokan hangulatkátyással fognak vádolni, amikor a lakáskérelme ügyben megérkezett a hivatalomba. Azt kérdezem Öntől, hogy mostantól kezdve, ahogy ő polgármester lett, Ön egy ellenzéki képviselővé vált Ferencváros életében? Hát majd az eskütét el után, de úgy néz ki, igen az ön jeges leheletét kellene Baranyi Krisztinának a tarkóján érezni, vagy ne legyek ennyire költői? Á, kivoncsiukva. Személyes uh, ellentéteket, meg személyes érzéseket nem vetítenék ki, és nem is fogok kivétíteni. Én ténylegesen azon leszek, hogy ez a 9 milliárd, ami ott maradt, és ami majd még be fog jönni, hiszen az adófegyelem is nagy, a behajtási fegyelem is nagyon jó, hiszen a közti jól dolgoznak, minél több forrásája rendelkezése Ferencváros fejlődéséhez, és ehhez minden támogatást meg fogok személy szerint is, és arra fogom biztatni képviselőtársáimat, hogy ők is tegyék meg, hiszen amit mi folytattunk, hiszen Gegesi Ferencék elkezdték, mi folytattuk, annak nincs alternatívája ennek a folyamatnak. Terencvárosnak fejlődnie kell, úgy, ahogy eddig. Szemben minden állítással, ami az elmúlt 9 évre vonatkozik, hogy itt csak bűnözök, dolgoztak, és ott most nem akarok Igen, ez egy vissza Igen, ez egy nagyon fontos dolog, mert egy számúra nem közömbös személy azt kérdezte tőlem, hogy mit fogok akkor csinálni, amikor az első olyan ügy megjelenik, amelyben önt úgy vonják perbe, hogy a tekintetéből az látszik, hogy, és én nem a miniszterelnök, hogy parafrazeálva azt mondtam, hogy én ehhez nem tudok mit mondani, egyrészt bízom az ellenkezőjében, másrészt pedig ezzel akkor jöjjünk elő, vagy akkor jöjjön elő az illető, amikor ez bekövetkezik. Ezen... Én, én tudom, tehát nem bízom be, nem tudom, hogy nem lesz ilyen, de a jövőnek fog mindent repni. Pontosan ezt akartam öntől kérdezni, hogy akar-e időhatárt húzni a tekintetben, hogy ennek mennyi időn belül kellene kiderülnie, amiközben ennél barátságtalabb kérdést szerintem én soha éleben életben nem tettem föl önnek. Hát ez nyilván az új polgármesternő kitartásától is függ. Másrészt az elévülésektől, ha esetleg voltak ilyenek vagy volnának ilyenek. Harmadrészt majd nem tudom. Hát ha valaki ebben számolja az időmúlását, az akkor az elég szomorú. Ebben önnek teljesen igaza van, de ugyanakkor a Kejfejancsi szelleme ezt kívánja tőle, mint ahogy a Navras is Tiborral folytatott beszélgetésben is azt kívánta tőlem, hogy eljussak egy határig, és aztán ott megálljak, mert hogy nincs értelme olyan kérdést feltenni, amire látható módon nem Ez a 16 másmához. éve hallgatom a Kejfejancsit. Nincs más terve a következő 16 évre is szeretném hallgatni. Hát én is szóval hallgatnám, de ki fog derülni. Én öntől, mint polgármestertől most már nem tudok elbúcsúzni, mert hiszen már nem az. Én a... polgármester, ez volt a... a... Én, a... én a magam etikáját abban tudom kifejezésre juttatni, hogy majd, ha a szerződést látni fogja Varanyi Krisztina, akkor... Melyiket? Hát a, a legutolsó toldalékot, ami ugye azzal kapcsolatos, hogy december 31-ig van meghosszabbítva. Ja, az ön Igen. E Azt hittem, hogy a, a Igen. Azt, Azt hittem, hogy a kereset. Nem, nem, nem. Nem, én az összes szerződésemet, tehát a negyediket, a kilencediket, a tizennyolcadikat ebben a hónapban vagy fölmond. Hát nézd, a, a negyedik és a tizennyolcadik esetében olyan nagyon nagy nehézségem nincs, mert ott olyan mértékben... E Mondhatnám, hogy bújnak el gyává, miközben ők nyilvánvalóan egyéb irányú elfoglaltságukra hivatkoznak, hogy hát csütörtökig még módjában áll mind a két kerületnek előkerülni, akkor befejeződik október, és az együttműködésnek akkor legalább valamilyen kevésbé méltatlan befejezése lehet, mint amilyen én uh, szándékszom. Mert én ezeket a szerződéseket egy polgármesterrel kötöttem, de nyilvánvalóan Újpestről, Peszentről, Peszent, Tördinszről, Peszent zugulóról Zuglóról és Ferencvárosról szóltak, ahogy a hallgatók is ennek megfelelően voltak jelen. Én egy tízeskálán tízesre vagyok felháborodva abban az, attól, ahogy ez működik. tízeskálán tízesre vagyok felháborodva, hogy szerződéstől független a Karácsony Gergely az elmúlt hetekben nem került elő, és én... A büdös életben nem fogom őt keresni. Ha ő megkeres, akkor majd elgondolom, hogy állok-e rendelkezésére, de azt gondolom, hogy semmi olyasmit nem követtem el, ami miatt én ilyen helyzetbe hozható lehetnék, és én ezt a magam öntudatával olyan mértékben kérem kivagamnak, magamnak, amilyen mértékben csak lehet, és itt leviszem a hangsúlyt, mert ugyanakkor tisztában vagyok azzal, hogy az események ma annál fontosabbak semmit, hogy én ezt a szakmai és személyes hiúsági szempontomat előhozzam. A szakmai az nem hiúsági, a személyes az lehet, a szakmai szempont az minimálisan se az, Köszönöm mindazt, amit a műsoromért és a rádióért közvetve, vagy rádiókért tett, és olyan mondatot nem mondok, amit bárki is kiforgathat elvégre korábban. Már ezt mások megpróbálták és jutottak annyira, amennyire családjának, önnek szerencsét, egészséget. Köszönöm szépen, nem mondhatok és egyebet hosszú életet a kejfejöncsének, hiszen nem a rádiót támogattuk, hanem a műsorát és kívánok még legalább 16 évet a számára, Ferencvárosnak megtöltem fejlődést, én minden támogatást ehhez meg fogok tudni adni, mint képviselő, és köszönöm a Kejfej Jöncsének is a lehetőséget. Viszontlátásra. Viszont a műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. Ferencváros elköszönő polgármesterét hallották. Lehetne itt záró zene, de annyi ideig sem szeretnék már itt it lenni. hol lenni majdnem ezt mondtam, mert nincs ennyi időm, úgyhogy most a nyolc órás hírek következnek. Velem pedig, hogyha nem itt le a hajókötél és a rádió is szól, legközelebb hét találkozhatnak. A hangomban a fáradtságot véletik felfedezni, amely mind fizikai, mind érzelmi. kukacs gmail.com